Välkomna till eh, Podcast Select, eh, avsnitt åtta. Så den där åttan kom faktiskt in i räkningen här. Eh, med mig idag har jag eh, eh, Sorminen. Woohoo. Okej. Okay. Eh, sen har vi en specialgäst, eh, Linus. Hej, hej! Välkommen. Tack. Eh, anledningen till att vi har dragit in eh, Linus här Kina på honom från vad det nu höll på med om, dag om dagen här. Att det blev väldigt mycket Destiny idag. <coughs> Sorry. Det lilla spelet som indiespelet som släpptes nu i Tisdags. Alltså, ni kanske har hört talas om det. Jag tror att det var några som gjorde Age of Empires sedan tidigare eller något liknande. Ja, ett, jag vet inte. Det är ett litet spel i alla fall. De sålde 500 miljoner för första dagen. Ja. Det, det är rätt, rätt sjuka siffror. Uh, de fick in hela marknadsföringsbudgeten på uh, en dag. Uh, nu är det inte, detta var ju alltså sålt till butik. Så det är inte 500 miljoner de har sålt till kund. Men uh, det är väl bara en tidsfråga när de har sålt Alexen också. Borde uh, vi inte räkna in uh, den ja, vita PS4-banden nu också? Den är inräknad också. Härligt. Uh, men däremot så är inte digitala försäljning inräknad här, av de 500 miljoner. Så mitt exemplar räknas inte? <hör> Nej, det är inte mitt heller. Och inte mitt. Häftigt. Jag känner mig det bara. Så att då är det 500 miljoner och... Eh, vad blir det? 3 000. De har sålt. Eh, jo, eh, om vi börjar med den här lilla patchnoten som kom innan spelet släpptes. När jag och Linus satt där och bara rullade tumbar innan klockan så blev nollet. Så vi kunde börja spela. Eh, det var nog världens längsta en timme man suttit och väntat. <laughs> ja. eh, det var väldigt oledigt. Satt ni vid tolvslaget eller? Vi satt från 11 eller något uh, Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde det var... Ja vi satt och spelade Diablo först Och sen uh, vid 11 och sånt Så gick vi över till Att uh, på, styra på skärmen Att den skulle räkna med Och, och Diablo, det har ju varit ren terapi nu Liksom i ett par veckor liksom. Det har ju... <laughs> <tids för> <laughs> <är> bara rullat <laughs> Ja det har varit Diablo sedan det kom Fram, Bara för att ha någonting att göra och klicka Ett ja, kul så... men ändå så ni satt och spelade Diablo på launch-natten så att säga? Till fram till, ja, fram till och Sen mellan 11 och nollet så bara satt vi och stirrade på en skärm och Jaha, snackade. Jag, jag var typ hemma klockan tre på launch-natten och kom hem full och bara gick och la mig. Jo, jo, men det är ju för att du var ju på lanseringseventet. Ja, jag var på Activisions lanseringsevent på Skeppsholmen där. Så fick vi, De bjöd på gratis bira, vad fan ska man göra? Det, det var typ 8-9 öl eller någonting på en måndag. Då frågar man, har ni vatten? Nej, de hade cola, men det ville vi ju inte ha. Nej. Och sen så, ja, så fick vi spela spelet i förväg och sånt där. Typ. Ja, så det pågick från klockan åtta till ett. Uh, och sen vid klockan ett så fick alla, alla som var där fick ett varsitt exemplar av spelet. Till PS4. Uh, Limiterade de inte jag mig själva? Nej, alltså jag hade vunnit Game Reactors uh, tävling. Det var därför jag var där och man fick ta med sig en plus en. Eh, så typ vi som hade vunnit tävlingen och sen hade de någon Instagram-tävling på plats. Eh, de fick Limited Edition. Mm. Um, och sen så resten som bara var där fick en vanlig edition av PS4-redaktion. Okay. Uh, du, du, du har ingen koll på vilka andra random folk som var där. det var youtubers eller vad det var för folk. Alltså det var typ allt sånt här möjligt från olika press. Eh, hem, alltså hemsidor och allt möjligt. Shit, blogger och sånt. Mm, eh, eh, men ingen farm, kände igen. Farm, men. Robinson, all ja, random folk. Typ, ja, exakt, typ Big Brother folk. Nej, men det var, det var fruktansvärt många kvinnor som ser väldigt bra ut som var där. Och jag undrar, vad fan gör ni här? Uh, ett plus, dem plus ett. Ja, det är väl det. Och jag tänkte så här, varför följer inte ni med mig hem så kan vi spela? Men det gick inte. Det gick inte, nej. Nej. Ja, du fick gå hem och spela själv istället. Ja, för när jag kom hem gick jag bara och la mig. Och sen så jag upp på morgonen och satt och spelade hela dansen efter det. det Man skulle ju... kunna säga att det var Your destiny. Ha varmt oh, oh, för... tisch. <laughs> nej för uh, vad fan var det jag skulle säga. är uh, mitt Nu fick jag en sån här smått stroke och tappa bort minnet igen. Du har tappat bort oh, minnet. Alltså du har tappat bort mycket och allt möjligt har du tappat bort idag alltså. Alltså jag tappar bort en del saker. Uh, saker bara försvinner. mig. Det roliga var ju att alla att jag väntar på att PSN skulle krascha. Um, ja just det, men det gjorde inte va? Det gjorde inte det. Om det Det intressanta var att tre dagar tidigare när Minecraft släpptes på PSN mm. Då kraschade hela PSN Oj, ja just det Alltså det Minecraft det. kraschade PSN på fredag Så det var större än Density? <laughs> ja, skillnaden är att då skulle alla köpa det digitalt Det gjorde inte alla nu mm. Och sen när de som har köpt det digitalt har ju förmodligen förlärt det redan Det var ju det som var lite sykt nu, Brorie, tillbaka till min story igen Eh, jag hade ju köpt spelet digitalt från amerikanska PSN för typ jag köpte Guardian Edition för 660 spänn eh, så att man får med allt annat krimskrams och framtida DLC och sen så dagen efter får jag ett mejl av Game Reactor och bara gratis du har en Limited Edition jag bara motherfucker <laughs> så, då <fick laughs> jag, så då hittade jag en polare som jag sålde till för en 700 typ ungefär. <snar> ja, men då gick du ju ändå plus ju ja precis jag känner ju in spelet ändå ja men då kan, ja. Du, du har du spelet plus du kan köpa vad, 700 jänkar Ja, det är så vi räknar i valutan upptiden, jänk jag. Ja, men det gjorde man, det gjorde vi på 80-talet. Ja, jag räknar i öl på krogen. Det kan man också göra, eller Big Mac. Äh, ska vi ta, <gål> <gål> gå över patchnoten här så vi kommer vidare här idag? Ja, yes, äh, do it. Det största är väldigt stora Alltså de som spelat betan. Äh, det är väldigt stor skillnad från betan till final. Det, jag tror inte folk inser så mycket som har ändrats. Det uh, första som står i general är Removed subclass locking from builds. Innan var det tänkt att man kunde låsa sin subclass och uh, skapa en kopia av den. Och när mm -hmm. den var låst så kunde inte göra några ändringar uh, överhuvudtaget. Och det systemet är helt borta. Uh, ja, det är smart? Ja, det, jag ser inte så inte stora meningen men låsa bilden egentligen. Uh, för man vill ju ändå ändra den beroende på om det är pvp man griner eller det är... Uh, men fördelen är i så fall att man, kan, man låser en, en klass som man har. Den är för PvP och den är för PvE så att man bara med en knapp kan skifta där emellan. Det är väl därför vi har en tredje ruta i subklasslistan nu. För det är tre rutor och det är två subklasser per klass. Ja, vad klass. ska det kommer en tredje eller vad är vitsen med det? det antingen om det är det för att det ligger kvar från den här -button, eller button Det, är det som för som att, att det är så svårt att ta bort liksom. Nej, det, det, är så, det är inte så minimal eu -grej. Men det är, väl, det är väl ingen större lottovinst på att uh, där kommer någon sub i framtiden. Förhoppningsvis jag gör jag det. Ja, men det lär inte komma i de här två expansionpacken vi får. Tror du inte? Nej, nej, jag tror inte det. Uh, det ena droppar ju nu i december. Uh, mm. Nu glömde jag bort vilken det var av dem. Kom inte ens ihåg vad de heter. Nej. Någonting. Expansion 1. Ja, precis. Um, sen har de skicklat runt uh, färdigheterna. Um, skillsen kommer sig säga framöver, för jag gillar inte ordet färdigheter. Nej, fast inte. <skratt> uh, um, så att vissa färdigheter. Där är vi där igen. <skratt> uh, färdigheter uh, låses upp uh, annorlunda mot innan. Och uh, vissa flyttats från en rad till en annan rad så att du inte kan kombinera dem längre. Vilket gör att uh, vissa bilds är äh, inte, lika en, op, en, inte lika OP längre. Äh, mer om det senare för att vi, där finns vissa grejer som de verkligen måste fixa till. Äh, sen har de ändrat äh, cooldownen för äh, armor statsen, den här Intellect, discipline och strength. Det som gör att du laddar om din, ju högre äh, och den här intellect, discipline och strength du har desto snabbare laddar de om din super din melee och, och din, eh, granat. din granat. Den har de ändrat den här, just den här cooldownen. Uh, jag har inte fullt koll på hur mycket skillnad det har blivit. Är det en, går det fortare eller går det slöare? Jag tror det är, eller är det både och eller har de gjort? Uh, granaten känns slöare nu när jag skapade en hanter uh, i morse. Mm -hmm. uh, och där kändes det som att granaterna tog väldigt lång tid att komma tillbaka. Nu är det say, bara level 4 men ändå. Det är fortfarande samma re recharge-tid. Ja. Det kändes Så. som att De har dratt ner den Det är lite förståeligt Det har ju inga problem Däremot supern känns som att den går mycket snabbare Oavsett vad ja, Är faktiskt. det bara jag? Tycker... Nej, jag tycker att de det känns som snabba. att den, den går mycket snabbare Man hinner ju med den typ 3-4 gånger På en online-match liksom Ja men det kan ju också bero på din gear Ja det är sant, det är sant. Så att man, får ju, man får ju ta den med en helt ny Karaktär Karakter. Jag ska kolla det för nu har jag precis blivit level 5 så jag precis slått upp min uh, super på Hanton. Uh, jag det är level 4 men man har. Ja, ja det är det ja. Level 5 är mil uh, Agility uh, now has more impact to movement speed and acceleration. Vilket är väldigt bra för att som det var i betan så Huntersen sprang inte snabbare även om de hade högre agility. Vilket var mm. väldigt lustigt. Kanske om du sprang 100 meter så var han en nanoskun snabbare. Det var ingen skillnad överhuvudtaget. Nu är det mycket större skillnad. Nu märker man skillnaden mellan en Hunter och en Titan. En ja, Hunter och Hunter springer ju iväg liksom. Det, man mär, speciellt i pvp så märker man det. Ja. När man ska springa ut och jaga på folk. Uh, om vi går till, till strikern som är Hunterns... Uh, Hunter, Titanens uh, första klass som du låser upp. Eller när du startar spelet. Uh, de har ändrat shoulder charge, så Det är arc damage istället för Kinect Vilket är en fördel uh, Kinect är ju spelets standard attack kinetic. Inget extra element eller någonting sånt på den Det är inte den här Microsoft-kameran bara som ni vet uh, Nej, det är inte den här uh, övervakningskameran Uttalas det inte Kinect? uttalas det? Jo, Kinect ja, ja, ja, ja, det gör det uh, Det är jag som sitter helt yr <laughs> uh, <laughs> Xbox fanboy. smyg. <laughs> ja. Han som inte har en Xbox One. Uh, <laughs> uh, Lightning-granaten oh, uh, har de ökat skadan på. Uh, vilket är lite lustigt om vi som kan komma till lite senare här. Uh, flashbangen uh, som är den första granaten uh, Titan låser upp. Uh, nu funkar inte den på Ultran uh, Ultra de som har gul. Uh, gultex eller gult liv var och sånt där. Så. Det är såna här gul uh, runt sitt namn. Uh, mm. Det funkar inte på dem längre. Uh, det kan jag förstå. Det var lite uh, väl oupphävd att ha det på de gul, dem också. Kan du kunde ge det på bossar typ. liksom har bossar till där också. Mm. Uh, vad har vi mer här? Ja, massa saker. Vi behöver inte gå igenom Nej, allt. Nej, vad var det mer som, alltså, som riktigt stod ut? Uh, jo, uh, ganslingen Uh, de, de har tagit bort. Nej, det var ner på vapen de har tagit bort det. Nej, precis. Uh, ja, precis. Ja. Uh, Voidwalkens, mm. det märkte jag faktiskt. Uh, uh, Nova-bomben, uh, som är deras handgranat. Uh, de har sänkt uh, hur länge de är uppe, aktiv. Vänta, va, Nu är det inne på Warlock igen. Jag är inne på, ja. Är på Warlock ja Nej, no Nova-bomb, det är, är superen. Ah, super ah. nova bomben är superen, den är inte granaten. Uh, jag är det. Ja. Uh, den ändrar från 5 till 3,5 sekund Det går Du kan boosta det Booster. via en uh, passiv senare uh, Den passiven var helt meningslös Men helt plötsligt måste man använda den Om man vill utnyttja nova bomben till fullt Ja men alltså typ, uh, Grejen att bomben Om du inte träffar med i, När du väl avfyrar den Då kommer ingen gå in i den heller så det uh, Jo uh, Jag har lite klipp från när vi spelade Crucible igår När någon uh, idiot springer in i den i efterhand då han gjorde det tre gånger på raken. Jävlar. Han var ju kanske bara otroligt dålig. Ja. det. Någonting i alla fall. Jag vet inte vad han höll på med. Det var rätt mm. roligt att sitta och kolla på. Uh, alltså vi ska ta överlag. så Alla handgranater uh, har fått sänkt skada. Uh, vilket är uh, lite konstigt. Nej, så alltså, overpowered. In, inte Strikers lightning grenade. Den är ju avkallad. Strikern? Ja, ja men alltså det är, alltså det är bara de här um, uh, shock damagen Alltså mm. de som um, som policerar. Nej, jag känner puls Pulsbiten, inte mm. initiala uh, okay, smällen. In uh. Uh, är sänkt. Uh, mm. här är, nu började vi satt där då precis tror det var halv och sånt och började läsa de här patchnoten så ser man då alla ändringar man gjort i vapnen. Och det första man läser upp av Assault Rifles det är att de har sänkt dam base damage på Assault Rifles med 7%. Mm, det är typ, de borde göra det med så mycket mer. Ja, och då var det, tänkte man, shit då är Assault Rifles helt meningslösa. Tyckte men ni? det... Trodde de de man, men nej. Det, det, det trodde vi, men nej. De är fortfarande overpowered. De, nej, overpowered. Ja, overpowered, overpowered vill, nej, vill, jag, vill är jag inte använda, jord. men... Jämför med typ en Scout Rifle då får du fan... Ja, men scout rifle, scout rifle har de ju sänkt. Men det var ju för att de ville få Scout rifle mitt mittemellan Hand och Snipern. Som mm. det var i betan så var Scout Rifle tre gånger så kraftfull som en Hand cannon. Ja, den den one shotade ju nästan. Den vart som en Sniper. Ja, den det var, det, det var nästan bättre än Snipern. För att du kunde använda den både på långt avstånd och ja. medelavstånd. Um, så att... Nej, jag blev väldigt orolig när jag såg det. Men nu när man har spelat i 5-6 dagar så att Assault Rifles man märker ingen skillnad från betan. Den 107 procenten var ingenting att bli ledsen över. Nej, det, nej, nej, det visade sig att det var falsk alarm i princip. Det jag trodde de skulle göra att de skulle sänka fire raten. Mm. Vilket hade gjort mer än att sänka damagen. För att det var som borde limpa nu jag har nu, Kingen E. Mm. skjuter väl Det, inte snabbast av alla, men den skjuter fort. Den skjuter väldigt, väldigt fort. Och sen då kombinerar de med den här perken jag fick att, jag, att den har max stability. Så att den flyttar. Och då är den redan riktigt jävla stabil från ja. början. Ja, och flyttar inte sig. Så att i PvP så är kringen i... Uh, ja, den är väl rätt bra om vi säger så. Mm. Om vi ska vara snälla. Uh, den är, alltså, den, där, där kommer de säkert göra någonting åt den. För att... Uh, är helt Och det är bara ett blått vapen nu. Och det, nu vet jag inte hur... De kommer att ut det med Legendaries. Men King uh, E var inga... Det fick jag väldigt tidigt. Jag tror jag fick det väl 17 eller något sånt. 17-18. <kör> Sorry. <kör> uh, <laughs> <här> nej, jag dog faktiskt inte. Uh, nej, okej, puls uh, Tackar. Uh, rifle där de ökat uh, skadan. Per bullet... Uh, det var väldigt lustigt. Eh, för jag tyckte den var bra som den var från början. Ja... Eh. ja. <laughs> alltså, det är svårt är... att kommentera på den för man vill inte använda pulsen. Den känns... att Det uh. är mitt main weapon, mer eller mindre. Det är det jag använder i PvP och i PvE. Uh, I PvP så hinner du inte döda någon. Om du möter någon med assault rifle så hinner du inte avfyra tillräckligt mycket för att döda hon. Du har inte möt någon med shingin -E, alltså. <laughs> <laughs> uh, det vet inte fan vad de har Nej uh, Alltså som jag upptäckte det i betan När man spelade Crucible Så var uh, uh, Så var Pulse Rifles Riktigt riktigt bra mm. Nej för jag använder en riktigt bra Pulse Rifle nu Jag har ingen aning vad den heter jag kommer inte ihåg Och så nördigt inbiten är jag inte just nu Men den är väldigt bra typ Och, och så vidare men <skratt> ja, vet inte. Alltså, ja det bara det... jag som är sämst på att skjuta då Nej nej, så alltså för det är fortfarande ett riktigt riktigt bra vapen. Uh, det var att jag klantade av eller jag klarade av det men jag gillar inte burst fire. Uh, jag vill ha uh, full auto. Mm. Uh, scout Ehm sänkt dem där de ju damageen med 8 istället för 7 som auton uh, fick. Mm, mm. Uh, vilket var lite lustigt. Uh, däremot handkanonen har ju fått väldigt konstiga ändringar. Först ökar de zoomen. Sen ökar de base uh, damageen. Och sen ökar de magazine-sizen. Och sen ökar de hur, hur träffsäker de är. Så att handkanon har ju blivit ett helt nytt vapen. Så alltså det blir väldigt bra. Eh, men om man kan ju, sikta. Ja, alltså typ om du... Det gäller väl att ha ett bra vapen. Och sen att du plockar en headshot. För annars kommer du hinna dö om du missar typ första skottet. Jag vet, det är som klagomålet... Ja, jag, alltså jag älskar alltså Är det inte Outer Rifle då det är definitivt handcanon som gäller för min del. Eh, särskilt eh, i PvP funkar också jävligt bra nu. Som de flesta, eller de flesta, de flesta. Många handcanons har en perk så att man kan uppgradera magasinet så att den har över 10 skott. Mm. Och då är det plötsligt, då är det man inga bara... handikapp att köra med den. Och den gör så stor skada så att... Och det gäller att ha ganska schysst fire rate på den då. Ja, den, men vissa kan ha rätt schysst. Eh... Ja. Jag, jag använder ingen handcannon, så jag har inte testat dem på det sättet liksom, utan det, den erfarenheten jag har är ju att de som använder det mot mig och de plockar inte mig så länge det inte är golden gun. <laughs> eh, för att eh, jag, jag som har använt handgun väldigt mycket nu, handgun, handgun, mm. revolver, whatever. Same, same, same, same but different. Eh, jag kan inte använda scouten lika bra därför att siktet blir extremt konstigt. kan, då ska man sikta snabbt. Liksom bara dra med, dra med siktet raka över så är det headshot varje gång. PvE, mm. PvP. Mm. Och... Eh, men det funkar inte med scout. Siktet är helt fel även om siktet ska vara bättre tekniskt så att det funkar inte för mig eftersom jag nej. kör med handkanon för mycket. Det går inte. Ja, så det är handkanon alla dagar i veckan för mig. Över scout rifle. Ja, Absolut. Jag tror scout rifle är väl det som används minst nästan online. nu Numera. Ja, alltså, ja. Det, jag, jag har fortfarande sett folk som använder det istället för att det är för att de i så fall vill ha en shotgun istället för en sniper rifle som sin uh, specialvapen. Ja. Det beror på bana också. Jo det gör vi. Man byter ju vapen lite till ett beroende på vilken bana man kör Men däremot, alltså har du då en, en scout som primär och du har en shotgun som special Sekundern, så, eller, ja. så äh, är du ändå upp, upplagd för att kunde ha ha du vapen för Alltid. de flesta, de flesta banor. Mm, mm. äh, andra ändringen, stora ändringen, äh, interceptorn, den här sån tanken som vi stötte på ja. på månen, mm -hmm. äh, har de äntligen fixat till. Den var riktigt löjlig i betan. Uh, det kan det fortfarande lili. Ja, men uh, den skjuter mycket slöare. Ja, det gör den. Uh, området som jag skadan och träffar är mycket mindre. Mm, men är det fortfarande tål som fan? Ja, Förutom men... Förutomot supers. Det är typ ja, det super, kan jag, ja, det kan jag kan, hålla med om. Du kan, uh, du kan ju döda den med super eller med rocket launcher. Allt annat så är det typ bara ah, lycka till att ta sönder den. Jo, sen, du är det en, sen är det ju en tank inte ett Uno. nu ja. <laughs> jag menar jag får <laughs> Det får ändå, det, ska jag, det ska jag tåla lite också Fair enough Fair enough Jag har inget motargument mot det uh, Sen de banor som har uh, Både Pikesen uh, De här Sparons som kan skjuta mm. Och Interceptor Där har de plockat uh, Reducerat Varje barn har bara en in Interceptor Och den spanas in Efter en viss tid på banor mm. Precis som Heavy Weapon det är lite tråkigt för jag tycker att båda alltså, baserna borde kunna ha eller båda spanpoängen borde ha en. Eh, för att då kan vi ju liksom ha krig från dem. Men det kan vi inte ha. Den. Ja, men det var det som var problemet under betan just, just med eh, alltså, vara De kom för ofta, sure, men det var kul när de väl fanns på planen och körde dessa Interceptor vs. Interceptor. Ja, problemet var ju att folk eh, exploitade alldeles för mycket eh, ja, sant, Interceptor. Uh, speciellt på uh, Månen, jag vet att ä, det finns ju andra banor nu i fulla där Jag hellre mm. har hellre att två stycken uh, Interceptors uh, Bland annat den här på Mars, uh, den jättestora uh, här Har jag hellre att ha två Interceptors på den Och däremot vill jag absolut att den ska få flyttas från Team Deathmatch-playlisten För att um, den är alldeles för stor för 6 mot 6 Men va? Alldeles för stor för 6 mot sex? Ja, den Tänker den. du på Bastion nu, banan på Mars? Ja, precis Bastion den är för stor för 6v6. Alltså 6v6 när det är team deathmatch. Har du control så det är det en helt annan grej för att du får du kontrollerade punkter där folk ja, kommer till hela tiden. Ja, ja. Okay, Men när du, kör team, när du kör team deathmatch så blir den för stor för att du har du inte... Okay. Man, man har ingen mötesplats så att säga. Nej, det, det blir inte det. Det blir alldeles... alldeles det är för långa transportsträckor. Antingen så väntar alla ut så det blir en sniperfest av alltihop. Mm, mm. I den där ruinerna eller så blir det... Eller så tar det så lång tid när man krockar med varandra. Det blir så utspritt. Det blir lite för mycket battlefield det. Känns det lite som. Ja, men jag förstår. Sen har det en massa små ändringar till banorna som vi inte behöver genom igenom. Ni kan läsa det i patchnoten själva. På playselect.se. Precis. Slash Destiny -patch -1 -0. Eller så lägger jag en bara länk i posten sen. Eller så lägger vi bara en länk. Så att folk kan klicka istället för de ska Sitta och bli förvirrad nu Http Nej om vi ska Det ligger på en FTP-adress Grejer som ändrades från System som ändrades från betan då till final Vissa grejer ligger med här i Men jag kan rabbla jag har en del av dem i huvudet här nu Det första man märker är att Bounties har gått Nu vid level 4 Inte level 6 eller 5, som du bara vet. Den är ner på fyra nu i alla fall. Riktigt bra ändring. Ja, riktigt, riktigt härlig ändring. Bounties säger ju din primära snabbt. inkomst av uh, XP Boost. Och uh, att du redan på ett väldigt tidigt stadium kan börja känna in den här reputation till uh, Vanguard. Mm. För att när du, när du behöver Vanguard level 3 för att köpa grejer sen... Det finns grejer du kan köpa för level två Men det primära grejerna köper du vid Vanguard rank 3. Och ähm, även om du kan använda dem för att du är level 20 så kommer det ta tid att och levela upp den. Jag har inte ens gått upp i end vanguard level 1. Åh herregud. Mm. Ähm. Jag, jag kör ju bara pvp. Nästa ja men då, kan, då har du förmodligen väldigt mycket i crucible ranken istället. <laughs> jag har inte ens gått upp en där heller. Det tar ju hundra år att gå upp någonting. Men då får du ju ta, då får du ta uh, crucible bounties ja, också. Vet, men de, är så jävla, de jag har fått dit, alltså man de är ju typ lite randomiserat för man är olika på olika karaktärer. De har inte varit så här enkla, Det har typ varit att dra 50 headshots, och jag bara det är inte precis det jag gör när jag springer runt med en shotgun eller fusion rifle, eller vad heter den, heter den där? Ja, fusion Nej. är special. Ja, precis, det är, den jag, det är typ den jag spelar mest med. Och sen typ alla kills jag gör är melee. Mm. Ja. För att den nu var det bara vara så att två dagar i rad, så har, två dagar i rad skulle jag säga, så har det varit eh, en crucible bounty som är att döda, kör 20 melee kills. Bara, inte, bara för det jag. jag har inte sett <laughs> den Eller bort den <laughs> Två Vissa dagar ligger i rad har inte jag spelat Typ på två dagar Snart Ja ah, Nevermind um, det mer som ändrat Jo uh, Bounty leads uh, Nytt Lite grej som du får När du går upp i, i Jag vet inte om det är vid varje level Eller vid viss uh, Viss intervall uh, mm. Det är special bounties uh, Eller extra bounties Som inte finns på bountyboarden Utan det är någonting du hämtar Hos Postmastern Eller deras ikon i grön Det spelar uh, där, då? Vad sa du? Hos brevbäraren. Ja, precis. Hos brevbäraren. Posten. Uh, det är väldigt trevligt tillägg. Uh, sen är det någonting som dyk, dök upp för det två dagar sedan nu. Uh, Christian som jag Limpan spelar med. Helt plötsligt satt han med tre stycken exotic bounties. Jaha, vad är det? Så han kunde välja mellan? Ja, jag han, han, kunde, med. ja men han har mer än en aktiv. Det det uh, har han ännu mer, mer än en aktiv? Ja, ja han har en Det hade post, jag fan missat. Alltså. Han fick en till sen, uh, senare. Uh, jag fick min första igår. Uh, vi vet fortfarande inte, uh, kriterierna för att få dem. Min gissning är att du måste ha en viss rank i både Vanguard, hos Cryptarken och gjort ett visst antal bounties. För att uh, många av de här bouncen kräver att du ska snacka med Cryptarken. Vilket... Det går nog ganska enkelt att googla fram egentligen. Men, det... men vi vet, inte, vi riktigt. vet, inte. Vi vet inte, vi... inte riktigt hur det här funkar. Min första poppade ju för ett par timmar sen när jag lämnade in. Ett gäng crucible mm -hmm. Bounty Så jag ligger ju faktiskt Med all respekt före Både dig och Christian Marcus Ja No, no respect Ja precis No respect at all, men, men, men Men så är de min poppade faktiskt För ett par timmar sedan Så jag, vi vet inte Vad Nej, bara det som triggar det Är de färger på dem Eller ja, på de de är de gula, gula. Jaha, Alltså ja, du kom, Slut Målet för allting Man ska göra flera steg På en, en sån Bounty Består av flera steg Som Jaha, ibland är jävligt bounty. krävande Ibland bara är tids, tidsödan Och sånt där Men i slutändan så får du Ett exotic weapon Det är det du går ut på Ge mig en sån, hallå Spel <laughs> Ja men då får du Du måste ju bara dra lite bounties då ja, men jag, jag, Fan ja, Det är inte så lätt när man gör nya gubbar hela tiden Jo Jaha. Gör uh, du nya gubbar hela tiden? Nej men okay. Jag har inte typ en Warlock i level 21 Eller 22 eller vad det nu är Och sen har jag typ en i level Eller en han. Nej Titan 11 Och en Hunter 6 eller något sånt uh, Om vi går vidare just när vi är inne på det här och snackar om Cryptarchen uh, antal XP du behöver från, gå från rank 1 till rank 2 har de ökat? Du... Ja jag håller väl lite med dig där uh, för rank 2 och Cryptarch kommer inte ge dig några, några ivo eller IVO-g överhuvudtaget det är inte förrän du är uppe i 3 eller 3, skulle jag 4 säga fyra nästan du börjar få de riktigt bra grejerna för så som systemet fungerar är att när du är ute och skjuter och pangar bäst du vill så kan du plocka upp de här eh, krypterade förmålen som du då lämnar in till honom och sen omvandlar honom till, eh, till vapen, till armor, till strange coins, massa grejer. Och ju högre level du har på din kryptak desto bättre grejer eh, får du och då större chans du får eh, både legendary och rare grejer. Från de här bollarna För att du kan ha en blå boll Det innebär inte att du får ett blått item automatiskt Du kan få grönt item på den Om du håller och level på din kryptark Men nu är det så att när vi är på de här nivåerna som vi är på nu Då är det så att gröna bollarna plockar upp De är aldrig krypterade längre De är alltid Det är alltid ett grönt item nu Man kommer aldrig mer få ett När kryptarken ja, är så här hög Då kommer man aldrig få ja, liksom, En krypted fan... gröna engrams Det går inte längre Jag har inte fått det på fan flera dagar nu så så jag att... Upp i crypt. Det, uh, genom att igen. låta han kryptera upp ja, okay. Och där, mm. har, vi ett, där mm. har vi ett litet strul nu Eftersom de flesta bounties man fortfarande får Det är ju gröna och de är värdelösa det här laget mm. eh, Till exempel för mig och eh, Jag skulle gärna vilja ha haft de gröna Så jag kunde gå in till kryptarken Bara för att jag skulle få extra experience För, för det är så man boostar henne Där jäken Man ska hela tiden låta han Dekrypta allting Ja. Det är så man får experience snabbast så, så där är det lite synd att de gröna redan är färdiga. Man får så att ja, jag har ju köpa en Crypts av honom. Nej, de, de sänkt det också. Så att nu man får, får kanske 5 XP eller något sånt. får du bara 5 och 10. I så fick du mycket, mycket mer. Då ju folk och bara köpte en massa bara för att få upp han i level. Mm. Uh, det kan man inte göra längre. Det är helt meningslöst idag. Uh, när du får bara 5 och 10. Uh, det, det är bara en dropp i vattnet för att levela upp dem. Uh, däremot har jag, har jag fortfarande fått uh, två eller tre gröna uh, Som har varit uh, krypterade Men det var innan jag blev level fyra nu, nu är jag level fyra på honom Så att, uh, det är mycket mer att det börjar bli skillnad Jag vet inte hur länge sedan det var du blev fyra på din liv. Det var någon länge för jag är på 6 nu på Ja uh, just det du... Det dingade ju alldeles nyss <laughs> Ja visst, ja, det gjorde jag, uh, jag Har vi satt lirade lite innan idag uh, Däremot har de ändrat... Uh, det här blir lite förvånande. Eh, de har ändrat Marxen, eh, Crucible Marks och Vanguard Marks. Det är pengar du tjänar på. När du gör eh, Strikes. Eh, som det var i Betan. Så kunde man få dem från level 1. Eh, numera så kan du inte få dem. Förrän level 18. Eh, vilket är. Väldigt lite lustigt ändå. För att eh, även om du har en begränsning. På max 100 Crucible Marks. Och max 100 Vanguard Marks. I veckan. Så vill man ändå börja tjäna dem tidigare. För att det tar ett tag att farma in dem. Ja, om det är lite för länge. Med tanke på vad det kostar för items. Ja, alltså, ju, ju, sen har du begränsningen på max 100 i veckan. Däremot, mm. däremot så ökar de ju crucible. Vinner du en match med crucible så får du tre marks. Och förlorar du så får du två. Så att ja, de har men, ökat med ett i varje dag. Ja, visst ändå. Men det jag var typ 5 och 3 eller någonting egentligen. Ja, alltså, du kommer hit, då kommer du ju hit. Du når de här hundra i veckan väldigt snabbt. Ja, så men att, istället. Du, men vad fan. Alla har inte tid att ens tjäna hundra i veckan. Nej, nej. Visst. Det jag, är det som jag, är så jag, jag förstår vad du menar. Uh, jag har väl 88 eller sånt nu på. Uh, jag har typ 40. Uh, I Crucible. Uh, så att jag börjar närma mig min, uh, min max. Så jag typ. Kanske. 13-14 timmars playtime totalt på den karaktär på min level 20 plus warlock. Ja, jag, så jag har inte spelar inte har inte haft tid att spela så mycket som ni då. Så jättemycket. vi har spelat. Vi, har försökt, vi hade ju som mål att vi skulle ha klarat storyn till i fredags. Ja, det har inte. Det det, nej, sked det var, sig. <laughs> det skejt sig för att det är roligt alltså den här Destiny är nästan lite som ett jag som ett open world spel. Där finns så mycket att göra. Alltså du går, in, du går in i stan och så plockar du upp bounties. Och det innebär att bounties springer ner på en planet. Du dödar x antal äh, fiender. Och massa sådana små grejer som man blir distraherad och lägger tid på det istället för att göra storyn. Mm. Så man får nästan göra som att nej nu gör vi storyn, ingenting annat. Men det vill man inte göra för du missar man ju bonuserna nej. Ja, schyssta bounties. Så det, det man gör, får göra är att man tar de bounties som är på det stället man är. Mm. Äh, göra det. Gör några stora utdrag och sen gå tillbaka och ta de andra. För att de bounties som du inte har i ditt inventory. De försvinner klockan 11 varje dag på morgonen. Då kommer nya bounties. Så det var ju några bounties för strike missions på heroic nivå och liknande. De vill man ha i sitt inventory så de inte försvinner. För att de gav rätt mycket trevlig bonus. Vad är det mer för system som har ändrats? Uh, man tänker efter. Uh, det största var ju där med Marksen. Uh, jo, uh, grejer som vi har fått som inte var med i betan. Uh, vi har fått de här uh, dailies och weekly-grejerna nu. Så att vi uh, kommer ihåg, det är en daily uh, crucible en daily mission och en daily strike. Och sen är det väl weekly strike. Mm. Eller du har bättre koll på den Lippen. Som det, vi har sett, det är, en, det är en daily crucible Det är en daily, ja. daily story mission Och sen är det en, weekly, en weekly. weekly strike Och en weekly nightfall strike Så är det, ja. så uh, är det. Du får bonusen bara en gång uh, Per karaktär ska sägas Ja precis uh, Men de här uh, Dailys och weeklys, De har alltid extra XP-bonus uh, Eventuellt ibland så har du no någonting annat extra Du får extra strange coins eller någonting sånt. Och sen har de modifiers på, på sig så att till exempel att uh, all eldskada uh, fina gör på dig, gör mer skada än vanligt. Uh, ibland så kan det vara att uh, all eldskada du gör är halverad. Uh, det är du... aldrig i din favorit så att säga. Och Nej, det är, som, det, så, det har är en <laughs> så har den populära bountyn som har varit kört väldigt mycket nu också. Juggler, så gör att vapnet man håller i, man får inte ammo till det vapen man håller i handen när man dödar någon. Det, det, är, det är lite det. små random, men... <laughs> ja, den är, det är en kul twist på det i för sig. <laughs> ja, det ja, det. ja, absolut. Det är bara att eh, byta vapen. Särskilt om man har typ <laughs> shotgun, då <bara> går gå upp <laughs> skjuta ena så har man ammo liksom till sin primary igen. Mm. Bara, ja, tack. Nice. Alltså jag, jag gillar de små tilläggen ja, ja. Uh, Innan spelet släpptes Så fick de nästan Det låter som att just de här Dailies och weeklies skulle finnas för lägre nivå För dailies och weeklies nu det är 20 plus mm. På uppdragen och striksen Det är ingenting uh, Folk gör som inte har jättemycket tid Att spela spelet Det var så jag trodde det skulle fungera också Att det fanns lite lägre nivåer varianter av dem För folk som Men det är ingen vits med att det ska finnas För då kan man lika liksom gärna spela storyn och strike missions Som är där i ja Jo men alltså anledningen till att de hade de, de, alltså snackar om dealies och weeklies om man kollar dem med Guild Wars for, till exempel det är att folk som inte har så mycket tid de kanske bara har en, en kväll i veckan och, och spela med sina kompisar mm. eller på grund av jobb och familj och allt möjligt <coughs> så ja, men då får man säga upp sig från jobb och familj <coughs> Det är ju bara prioriteringar i livet Okej okay. <laughs> ja, okay. uh, Det Så kan man ju också uh, ja. Nej, men uh, nej, uh, det är ju alltså höger, höger rankade grejer. Uh, vi har fortfarande inte fått raids. Utan raids kommer ut på. Eller raids. Det är en enda raid, så det är singla. Man kommer uh, inte den nu 16 där, eller det? Den kommer upp tisdag. Oh. Uh, och den kräver väl 25 eller 26. eller 26. Level 26. Level 26. Uh, så vi ska väl in där. Och, är uh, någon av oss ändå level 26. Jag är snart 27 uh, och FIFA. Christian, är, är 26 också borde han vara. Ja, jag är väl... Uh, du är jag... halvväxt till 26, va? Ja, jag är lite mer än halvväxt till 26. Uh, det måste jag få upp min handskar till... Uh, och sen när de... Uh, så är jag upp jag 26. Vi ska uh. farma, ska du se. Det är lugnt. Ja, ja. Det blir jag <laughs> farma jordgubbar på mars. Jordgubbar på mars. Ja, du förstår sen när du har kommit hit. Um, så att vi, vi ska testa och se hur det går. Uh, grejen är att raid är ju 6 pers. Så vi behöver ju hitta 3 pers till. För det är ingen matchmaking. jag kan ju jojna. Jag ska bara pressa bra ta till. Men jag kommer ju inte kunna jojna på tisdag redan, tror jag inte. Nej, nej. Alltså, Osla vi kommer ju göra... Alltså, det är något man kommer göra många gånger. Ja, uh, den kommer ju inte försvinna, va? Nej, nej, det, nej. Den kommer inte försvinna. Kommer en, det kommer bli en kan, fast kan, del. Men man kan bara få... Du kan bara spela den en gång i veckan, Nej, det? du kan spela hur många du vill. Men du kan bara få uh, den här exklusiva looten en gång i veckan per karaktär. Ja, Exakt. Men du kan spela den många gång du vill och få vanlig XP och hoppas att du får loot från fina och du slår ner. Mm -hmm. Men från, boss, från bossen får du bara en gång i veckan per karaktär. Och de ska ju vara lite längre. De skulle vara typ så här en timma styck har de sagt. Ja det blir nog lite längre. Så det, som jag kollar på Bungie.net så ser det ut som att antingen är det fyra eller så är det åtta bossar. Men du har en checkpoint efter varje boss. Så att, säg du tar en boss. Uh, så kan du, sen kan du stiga in till stan Om du börjar dekrypta Eller hämta oh, amm Eller det är ju drick, dricka kaffe Eller uh, åka på finlandskryssning en uh, en på. Och sen kan du då komma tillbaka Och så fortsätta striken För strike. en strike man Raiding. har en vecka på raid. sig Och klara ja. en, en raid Förlåt mm. uh, Ja den resetas varje tisdag, Så du har en vecka på dig Och klarar av allting Och att de är uppdelade I två svårighetsgrader också är den med olika nootables. Du har normal och hard. Um, så so, då kan man spela den en gång på normal och en gång på hard. Precis. Så tekniskt sett så kan du köra uh, Raiden två gånger i veckan. På samma so. karaktär. Mm. Um, det, är de, det är de enda som man kan vara sex player teams. teams. Ja, förutom i Crucible. Jo, jo, men. Ja. Jo, so, jo, Så det är det enda stället du är sexpärs. Uh, jag är fortfarande väldigt... Uh, inte irriterad, men jag tycker fortfarande det är väldigt konstigt att man kan vara sex... Uh, fyra... Eller sex pers i ett fireteam när man kör patrol. Det håller jag Så. med om. Alltså patrol borde kunna vara sex stycken utan problem. Ja för att du, du har hela planeten till ditt förf förfogande. Plus att du de här... Man kommer eh, ändå, ändå stötta på randoms när man kör. Ja och sen har de här random eventsen. Mm. Vissa av de random eventsen spelar de med tre pers och inga andra. kan vara lite, lite jobbigt ibland. Mm. Och det är inte säkert Att det är kommer en spelande springande Just, den, just det mm. stället I just nej, den precis. tidpunkten heller Så att matchmakingen kickar igång heller Nej det är inte säkert att han hjälper till eller att Han är nej, han, han håller kanske på med att eller vad som helst Ja eller står och bara dansar Vilket ja. är väldigt vanligt <laughs> uh, Det är väldigt mycket dansande i Destiny det är, som just... det är typ det man gör Det är halva spelet Okej okay. Um. Man står uppe på den där fläkten När man är i tower Och så står man där i en ring med massa randoms och dansar Det är det man gör, sen kommer någon och klickar på knappen Så flyger alla upp i luften That's the shit Det är bara det är en anledning till att köpa Destiny Eller så gör man en hipster-cirkel Eller ja, vad har Blomstrand kallade det för ja, Hippie-cirkel, vi gjorde igår <laughs> Vad gjorde ni då? ja det, alltså, det var jag, Blomstrand, Limpan Christian och någon till Vi bara, alltså, vi bara stod i tower och bara väntade på vi skulle eh, Crucible eller någonting vi skulle göra Mm -hmm. Och så börjar alla dansa helt plötsligt, mm. och så kommer fyra-fem pers till, helt på sidan nio pers, och sen satt sig alla ner, och sen ställer sig alla upp, det är helt insane, vi... uh, klassiskt MMO-grej. Ja, uh, vi hade det det. ganska kul, för vi var fem stycken i ett fire team då, som bara sprang runt i tower också, för vi skulle köra crucible, och så var det typ, stod vi uppe på en, en cirkel och dansade som sagt, och så kom det typ en random kille och ställde sig i mitten. Och sen sprang han iväg Då, och vi satt i alla och snackade med varandra. Så vi sa bara efter honom så vi bara sprang efter honom hela tiden och gjorde så här point där typ, Tim. Så vi pekade mot honom. Och så vi sprang efter han i typ fem minuter tills han hoppade ur. Alltså eh, du kan inte vara bra, bra vän med bris va? Fan så gud vad ska över det för? Då vill jag inte umgås med ändå. Åh herregud. <skratt> <skratt> Syka honom <skratt> Men han kom in och förstörde Vår harmoniska Ja, ah, Det var därför ni är ravefest Bara för att bli förstörd Ja vi vill inte ha Det så här exclusive shit Vi vill ju bara vara oss Så kom han där inne och bara stå och hoppar, typ Och sen vi bara oh, no you didn't Så bara följer vi efter hon. Men <skratt> han, spr han sprang runt i en cirkel Han hoppade ner från taket Sprang upp typ för trappen Och sen hoppade ner Och sen så hoppade han typ utanför banan Och typ några av oss följde efter så, så väntade vi på att han respanade Så sprang vi efter en lite till och så vidare Ja Det var kul ja, I brist på sysselsättning I så kan man ju dansa eller mobba folk tydligen Ja, uh. alltså det är typ skitkul Det är roligare än att typ springa runt Och köra patrol miss missions själv Det är ju aldrig roligt Men det måste göras när man mm. farmar grejer uh. Okej, okay, jag måste bara få det sagt Jag spelar typ en så länge story missions Med min level 20 plus då den har jag bara spelat själv. Alltså jag typ, för mina polare som jag spelar med, de började någon dag efter mig och då var det redan 20. Så jag har spelat spelet själv nästan och det är fan ganska långtråkigt mm. ska jag säga er. Me, för jag kan tänka mig Det är som att spela Borderlands själv, det är inte speciellt spännande. Nej, jag kan hålla med. dig. Uh, nu vi kör ju storyn jag, Limpan och Christian. Uh, så att mm. uh, är inte alla tre där så får vi ju springa inte. inte Nej, då får vi spela inte göra annat uh, Bounties, Crucible eller whatever. Ja, jag brukar nu för tiden brukar jag bara spela, det är därför jag har precis kommit till mars och sen så tänkte jag, eh fuck it, jag väntar in de andra. Uh, så nu spelar jag typ bara uh, Crucible nästan, men det är ju bara det är värdelöst att spela Crucible typ, speciellt controller shit om du inte snackar med människor. Uh, så då spelar jag, vad heter den där, Rumble, den där free for all skiten och det är roligt Ja, men det är ju det är, alltså, en klassisk, klassiker, uh, alla ja, mot alla så att, uh... Precis, det är kul att göra när man spelar själv. Eller så kör man den där 3 vs 3 Fire team det kan också funka bra. ja Uh, om vi ska gå, nu har vi ändå om Crucible och skills och sånt. Uh, så var det mm -hmm. två stycken grejer de måste fixa till i Crucible uh, när det gäller skills. Den första är Hantons Blade Dancer subclass. Uh, han super utbytt från en golden gun då till att han uh, blir... Uh, Tokig med kniv. Ja, han blir nu skulle jag säga en finne men nu hoppar vi en full finne med kniven ja, alltså han, kan han går och jagar sina vänner med kniven <här> eh, han tar fram den här kniven så kan du hoppa mellan alltså mellan motståndare och one mm. dem med kniven Fast man, nej man blir typ inte one för jag har använt den nu när jag spelar med min tjej nu är den bara level 6 men ändå då typ krävs det ungefär två level 6 ja. Men vänta till du ja. kommer till uh, endgame all, När alla sitter på ungefär samma nivå Då är one shot med den där uh, Jävlar då kommer jag definitivt vilja spela vidare på Hunter uh, För Chris, Christian kör ju en uh, Han har ju en level 25 uh, Hunter uh, Blade mm. Och uh, han, han, när han aktiverar den Så är det tack och att 3-4 pass borta bara swush Det är perfekt uh, Ja i, i PV har jag absolut inga som problem med det I PvP är den alldeles för uh, overpowered För att Uh, I och med att du, alltså det är inte ens headshot vi snackar om. Det är vanlig attack och så är det one shot mm. one kill. Uh, det blir lite för mycket om du kan dra ner ett helt team. Bara på några, några och, men det jobbet ligger inte bara där. Det andra är just det att när man inte använder den, då håller den i sig väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt Väldigt, väldigt länge innan, den, innan tiden rinner ut på den. När man inte använder den, den kan vara idle extremt länge. Ja, det känns som att det är den mer än 10 sekunder som går Och och, och, och samtidigt som den är aktiverad, då blir han snabbare. Han springer snabbare. Det är helt... Så att den skräcken och se någon aktivera den, för de får ju mer defense också. Men så så paniken bara växer kartor. för bara sänk, tiden. sänk tiden till det, för, eh, väl det första. Det är ju mm. definitivt. Eh, sen är det likadant då eh, när du aktiverar den som du sa han får mer armor han blir snabbare. Och så Men den får inte mer tid per kill va? Där finns det att du kan få mer tid per kill. Där finns, till, där finns till och med så Men det kan obehörigt bli oändligt Men den öka liksom lite grann. det är tillräckligt typ för att ge en, en edge För att döda en eller två till om det är gröt. Ja jag fick ett meddelande från dem innan då. Nu, har, nu har han tydligen låst upp så att han kan bli osynlig också uh, Gå in i istället när han dödar någon Och Alltså Alltså den är riktigt larvig I uh, pvp Och vi verkligen märker i Crucible att det är många som har den men då kommer ju den nerfa sin framtida var, det patcher. Det var en tidsfråga innan de kommer göra någonting åt mm. den. Det jag ser fram emot nu, eftersom, det, eftersom Destiny är ett MMO, så ser jag fram emot hur balanserat det kommer bli efter typ eller typ må en-två månader med några patcher som liksom kommer komma i framtiden och ändra spelet. Lite då. Ja, alltså, alltså, grejen är att man, de måste ju släppa ut det som det är nu och låta mm. miljontals spelare spela det för att se var de bör balansera det. För att det är ingenting man ser på med 200-pärs-test-team in, in house Eh, de måste ju ute. Så att, eh, jag har inga problem att eh, grejer, vissa grejer overpower nu för att de kommer i fixa över tid. Men ja, ja men det, det, det är ändå, det alltid. Det är ändå buggar vi pratar om och de, de lyssnar på sin community. Ja, de är väldigt noga med att se till att särskilt PVP-lägena ska fungera. Även om de inte är ute efter att göra det till e-sport, alltså e eh, MLG e-sport eller så. Definitivt inte, men det ska fortfarande för att alla Hittar de för mycket klagomål på samma sak Då lyssnar de både på liksom, Casual-spelare och elitspelare Whatever liksom alla de, de lyssnar på alla och försöker balansera det hela tiden mm. Så länge de inte lyssna på de här Några tomtar efter, alltså Under beten som sa att de skulle nerfa sniper rifle För de tyckte det var overpowered En sniper-rifle med headshot var one kill Och, <laughs> och äm, jag vill... typ, I sig, i många snipers kan ju one killa det Oavsett om det är headshot eller Ja, inte. men om du tänker efter sniper He headshot, one kill Ja, det ska vara ja. Ja. Och sen gräller de på att du kunde skjuta dem På väldigt långt avstånd Ja, men du är en sniper Det är ja. meningen ja. Uh, Sådana grejer hoppas ni mig jag. om uh. det, är det är därför det kallas prickskytt ja. ja, men problemet jag kan ha med snipers I Destiny är ju att den typ Reloading speeden är lite för snabb Ja, speciellt om du har handskar Som ökar reload speeden på dem Mm. Eller alltså för att... Och en perk på sniper-riften MT Magazine har du, faster, liksom. har du en shotgun Och ska plocka någon med sniper Som liksom. du kommer bli plockad innan Du ens når fram Ja men eh, Russian sniper Varför skulle du göra det med en shotgun? Jag ser inte mm. Ja men typ exempelvis det, är liksom så här, det, det går inte att ta någon Nej men det är inte meningen Du ska kunna göra det, det heller Nej ja, kanske inte Men eh, ja vet inte uh... Ehm ja i alltså Andra skillen som jag upptäckte igår. När jag spelade. Selve äh, själv. Där du har en relik som. Äh, du ska fånga. Eller fånga. Du ska ta kontroll över en relik. Den sparar random ur kartan. Äh, du, du, du står i en cirkel. Då, precis som du gör i control. Äh, tar några sekunder. Och sen får du vänta då. Jag tror det är 40 sekunder innan. Äh, ni har kontroll över den här reliken. Och då kommer kommer där. Kommer att uppstå det här problemet med eh, Defender Titans Subclass. De har ju en sköld, de kan blåsa upp som sin super istället. Mm. Problemet med den här skölden är att den varar i 30 sekunder. Ja, den är och lite för långvarig. Det... Men är det utan? För Den har väl en, en passiv som ökar den tiden ja, också? Det... Är det 30 sekunder med tiden? Ja, eller med, är det 30... med boosten på den. Mm. Uh, och när, när de står i den så har de en tredje sköld. Du, du kan mm. inte skjuta ner dem. Du kan, du kan bara glömma det. Alltså, man skjuta skjuta gå i, man måste gå igenom skölden. Ja. ja. Och då kommer du dö. Då kommer det stå, stå tre pers där inne som melee dig. Yes. Um, så att. Då, det, nej. Det, alltså. Det funkar inte i, uh, i pvp. Det är mm. lite väl löjligt. Att du kan slänga upp den och skydda den i princip det hela sant, tiden. Att, alltså. Det var någon gång jag så Första gången jag upptäckte det. För att. Ja det var typ. Första dagen jag spelade eller någonting sånt där. Då var det någon som stod där, jag körde control och då stod han och tog över en av våra points. Så jag bara, vad fan har han en jävla bubbla? Jag bara, skitsamma, jag går in i den, kastar typ en granat och sen slår jag hans att han dör. Han han dödat mig långt innan för han hade typ en shotgun eller någonting. Och sen så jag bara, ha. så tänkte jag nästa gång spana i närheten, springer tillbaka börja skjuta mot den själv. Jag bara, fan vad länge den håller. För det går inte att skjuta varken in till den eller ut ur den liksom. Nej Så att uh, Han bara stod där och Och tog över pointen liksom Jag bara Okej, okay, kul cool. Ja, alltså jag Nej, jag, jag Alltså som sk i skillen i sig Jag har absolut inget Det här problemet Därför att När, man, när Titan spelar Defender den, Även om Även de facto att den När man aktiverar den Att han faktiskt Får ha passiva Som kanske ökar Vad fan är det Är det fire rate Och sånt där man kan öka Ja mm. uh, Vad nu det ska tjäna känna till När man står inne i en bubbla uh, Nej, den håller i sig när man kliver ut ur den några sekunder också, ja. Ja. men fortfarande, sak, då saknar man en offensiv, brutal skill Som alla andra klasser, till och med liksom Sunsinger som jag har konstaterat nu Är ju faktiskt också en offensiv klass, vi trodde först att det var en buff-klass men det är mer en offensiv klass Så att Titan Defender är den enda riktigt defensiva klassen som saknar en super som man dödar folk med Mm. Mm. Där, alltså så, är så är det faktiskt, så jag har inga problem på det sättet För då har den en, någonting den som ingen annan har länge. Men den håller för länge, det håller jag med om Alltså, har du då, alltså ska du då vänta 40 sekunder på att tidningsen uh, tickar ner Och du har en skill som var i runt 30 sekunder Ja då kan han ju bara skilla där ett tag Och sen så bara, Åh, det kommer Ja inte, han var ju inte aktiverande för att se att folk kommer och rushar dem mm. um, Så för speciellt salvage är det ju liksom No go, liksom det, det är för överdrivet Ja, speciellt nu, för Men det är sånt... nu tog de ju båt uh, Overpenetrate från Hantons uh, från Golden Gun. Mm. Innan, innan de tog bort det så kunde Hantons Golden Gun skjuta in. Det är det jag tycker. Där... De borde haft kvar det. Men det fick vi aldrig se, det var ju något som hände innan. Ja, det är ingenting vi fick se för att vi hade inte Defenderen i betan. Nej, precis. Nej, exakt. Men alltså, de bör ha haft kvar det ändå. Alltså för att, det känns som att då har man någonting att kontra den där jävla skölden med. Ja men det känns som att man skjuter med rocket launcher på den så borde det åtminstone den börja flimra här... lite kan man ju tycka. men ja, det gör ju inte det, den bara, oh, okay. den, och. Den bara, men är du är säker på att du inte at kan, kan skjuta bro. ut från den? Nej, för att jag skaffa den också och okay. gjorde det, men det går inte att skjuta ut. Okej. Okay. Bara... Och jag märker inga, när någon slänger upp denna Titan och jag, nej, de, skjuter de, de skjuter inte så att det är inte så att de bara ut. står där och bara nej, nej, nej, nej, nej. Jag hade i alla fall skjutit som fan inifrån Rik och skjutit ut Ja, definitivt. Men då, då minskar ju syftet med den lite i strike och i raid, om du inte kan skjuta ut från den. Ja, men där är det mer defensivt. Bara för att kunna typ så vänta upp skölden igen. Alltså och typ som sagt, den här, typ den här passiva ska ju vara så att när man kliver ut i den, när vi till exempel har den där snabbare reload speed, eller är det så att skölden... Man får en, en bonuskuld ja, också. Den, så... håller i en ägg, den håller i några sekunder efter man har lämnat den där bubblan också. Det är därför det står på skillen att uh, när folk passerar genom bubblan så får Exakt. de buffen. Då de förklarar ju Så att, att det där, att är den absolut bästa liksom panikknappen liksom man, man trycker in av alla liksom. Oh, shit, det är ju inget snack om. Ja, poff, så nu är vi oh, säkra, vi är säkra. Kommer ja. någon in här så dunkar vi ner dem i nävarna liksom. det är... <laughs> Nej, nu, nu tycker jag det är väldigt mycket mobbing på Titan Men Titan har faktiskt ändå en grej som jag tycker är lite väl nöjlig Deras Choler Charge som någon kan, En skill som de kan få Vilket innebär att de springer fram och tacklar Alla de hopp-spelare mm. uh, Den tacklingen gör extremt mycket skada Nästan mer än vanlig melee attack. Plus att du flyger iväg så att, uh, Jag gillar den ja, jag alltså, jag... Skillen är jätterolig Men du har ingen Charge Time på den Alltså de kan, gå, de kan alltså gå från att du, de står stilla så kan de slänga igång en shoulder charge på dig bara på en halv sekund. Det borde vara lite typ att du måste springa ja. två, tre sekunder innan den aktiveras. Du de måste springa först innan du kan aktivera den. Men nej, det, jag vet inte. Det, mm. det, jag tycker att du ska inte kunna gå från stilla stående på en halv sekund och sen köra shoulder charge. Men Alltså, de, men, de, de tre grejerna vi har tagit upp nu egentligen som vi småstör oss på, som vi tycker är självklart att det ska nerfas, de kommer förmodligen ja, också visst, att nerfas i framtiden. Ja, men vi får ju ta upp dem ändå. Ja, däremot, absolut, absolut. däremot, shoulder chargeen kunde man göra något riktigt spektakulärt med, det märkte ju vi på uh, Meridian Bay. Nej, vad Nej, Meridian Bay, det är ju om man inte mars. Men vad heter banan? Därmed med, med vattensestanna som står och snurrar. Ja, ja, jag vet inte vad du menar. Är det som var med Ja, det jag vet jag inte vad du menar. Också. Det var ju det kom en Titan springer. han använde shoulder charge på dig och direkt när han, när han connectade med dig och dödade dig då hoppade han på mig med sin med sin super och dödade mig direkt efter det såg jävligt coolt ut måste jag säga. Ja, han drar, drar två pers på. Ja, det är så. One two punch. Det är bara att trycka en knapp trycka en andra liksom. Mm. Visst det är så alltså man kan... Det såg jävligt coolt ja. ut i alla fall. Ja, ja det gjorde. Alltså samtidigt som man gnäller då på att uh... Uh, uh, Bleedanson. Uh, hastigheten då mellan knivattackerna. Mm. Så blir det nästan. Alltså, är du bra på att hantera uh, titlen? Så blir det lite åt det hållet. Att du drar ju först väg uh, Kjol och Chartjend. Skickar väg någon, sen super precis därefter. Uh, men, uh, alltså, överlag tycker jag inte de ska nerfa det utan sänka tiden på uh, bleedansons uh, super. Uh, så charge time på Charge time mm. på Shellers, alltså sådana små grejer. De, de behöver inte minska skadan eller någonting. Alltså det är bara små tweaks. Man kan sänka tiden på skölden. Liksom. Men det, ja. Ja. Eller göra så att uh, du kan skjuta ner skölden. Eller no ja, någonting eller sånt. Typ, då, de borde i för sig göra någon typ som där att det är så här 30 eller 50 procent av damagen, in, alltså när man skjuter mot skölden, alltså försvinner typ. Så att man kan skjuta igenom den och träffa, men att den tar bort en större del av skadan. Ja, det kan jag acceptera. Det, är inga mm, det hade också varit funktionellt. Men alltså det är så här. skillsen i sig är fortfarande väldigt bra, intressanta och roliga av ja, men det är bara att de är overpowered. Då får jag inte göra för mycket för dem för att uh, de kan inte ta bort uh, funktio dess funktioner som är verkligen Nej, värdefulla i PVE. För att uh, i Raid så kommer du behöva den här bubblan uh, mängder gånger. Uh, Blade, alltså Christian vi körde, du har på uh, Venus, eller Mars måste det vara. Eller så var det Venus, den här striken. Uh, då kommer det alltså uh, en grupp med 10 fiender. Alltså lågleverd fiender då. Han smäller upp sin uh, Arkblad som den heter, den här skillen. Och så bara går Berserk och drar ner allting. I PvE så ser det hur jävla det ut som helst. Men du kan ju tänka dig hur det ser ut i PvP. Det, det, är det, det, det, det är lite väl mycket. Ehm... Uh, bara mer att diskutera. Alltså nu har vi ju tagit alla ändringar. Uh, om vi ska ta... Nu vet jag inte hur långt du har kommit uh, sommaren. Uh, jag har ju bara spelat med Linus. Uh, mm. Vad är dina... Du spelade betan va? Ja. Då. Uh, vad är dina intryck efter som du jämför då betan till final nu? Uh, stor skillnad eller vad är du... Positivt, negativt? Det är stor skillnad uh, från pvp speciellt tycker jag. Och för det mesta del så är det väl positivt. Uh, vad jag fortfarande, okej okay, det är ingen större skillnad från så, men någonting jag bara allmänt stör mig på lite är hur stor skillnad det är på, beroende på vad du har för vapen i pvpn. Och vad du har för gear allmänt. Det är så, och matchmakingen är inte tillräckligt bra för att jag spelade, vi var ett fireteam på fem pers och vår högst levelade var typ level 8 kanske. Något sånt där. Och vi fick spela mot ett lag som bara var level 20 plus nästan. Och de har ju såklart mycket, mycket bättre gear än oss. Vi hade bara vita grejer liksom. Jo, men bara lite. Ja. Om, alltså grejen är att... Är precis som i betan. Så, alltså... Du, din, din damage... Eller... Damage. Din armor och din skada du gör är uh, utjämnad mellan alla spelare. Det enda du tar med dig från din gear... Du, du, du tar med dig dina perks. Du tar med mm. dig uh, rate of fire. Du tar med dig impact. Precis. Men det, det, är ju det, det gör ändå en större kvinna. Jo, klinad, visst gör det skillnad. Det hoppet. Och så det, jag är besviken på att matchmakingen är så som den var. Ja, ja, match. Det borde vara mer... Alltså typ så här, från 1 till 10 är fine. Liksom. Eller från 4 till 10 blir det väl 5 till 10. Men liksom... Och sen... Inte från typ så här, att man är level 5-6 och möter level 20+. plus det är, det är svårt. Vi vann typ en av fyra matcher. Liksom. Men... Alltså även, ja, det var ju för att vi alla snackar med varandra. Alltså även om Cruiserball är väldigt... Alltså det är väldigt skillbaserat som det är nu. I och med, med mm, utjämning och sånt. Absolut. Men jag kan hålla med det, Alltså är du level 20, då kommer du ha bättre vapen. Alltså som har högre attack rating. Högre rate of fire. Alla de här perksen liksom. Ja. Typ reloada snabbare och så vidare. Alla de grejerna. Så att du kommer ju vara bättre även om du inte gör mer skada per... Alltså generellt. Det, det är egentligen det enda jag har att klaga på när det kommer till PVP. Ja, ja matchmaking kan bli bättre. Det håller jag mm. håller jag med dig fullt ut. Absolut uh, men det är största problemen i alla spel nu för tiden också, matchmaking. Det är svårt att få den bra tydligen. Men jag tycker att det går, borde ju gå att kunna tving eller bara tvinga den. så att Du kan inte möta typ, någon över level 10 om du är under 10. Liksom. Alternativet är i så fall att de lägger in gear level. Att varje gear, eh, när, när, när den rullar gearen och du får alla perksen, så ger du gearen eh, en viss siffra. Och sen går den efter den siffran istället. Ja, nånting, ja, jag vet inte. Någonting för att kunna jämna ut det bättre i alla fall. Det, det, sen är det ju det, jag vet att många klagar på det. Jag har, jag bröjde inte speciellt mycket men eh, skapa private lobbies. Så att, vi, så att eh, Jag vill ha det. Det är ändå bandit totalt och de gjorde skitbra jobb med Halo att man kunde typ välja maps, vad man skulle spela och så vidare. Men här kan du inte du kan omöjligt köra typ mot dina polare liksom i det här. Alltså, ä, även om, du, alltså ska man göra det alltså skapa, alltså så du kan spela mot dina polare och sånt alltså i en private mm. lobby. Då får du ta bort allt vad Loot och ja, ja, och men bara, ja, den, bara, då och då det bara möjligheten nej, att det. en fredagkväll bara gå apeshit-bananar spel, och spela och, spela och testa gameos och sånt. Och sen då också att mellan då första matchen i spelar och andra matchen att man inte ens kan få rösta på kartor. Nej, man borde kunna få rösta på kartor. Hur svårt ska det vara? För, och sen det är alldeles för lite maps egentligen. Ja men alltså maps, alltså redan i december kommer vi få mer maps. Jo jag vet, men de måste men ju pläst, eller skulle de vara gratis till alla? Nej alltså det är, alltså det är expansion, alltså det ingår i expansion ja, Har, du, ja, har du köpt Limited eller Digital Guardian så får du ju de mm. två första expansionerna. Jo jo. Äh, inte, men men, men det, det är inte omöjligt att vi kommer få gratis äh, maps uppdateringar. Äh, men jag tror inte det första tolv månaderna så kommer vi inte få, äh, få den typen av grejer. Linus, uh -huh. det känns som att du har något att säga emellanåt. Ja, jag skulle ha sagt någonting smart men jag glömde bort vad det var. När den där närmedens snuddrar igen. jo, nej men alltså, jo jag skulle bara lägga kasta in det att eh, att, eh, att rösta på kartor och det kommer nog komma. Det, det, det känns ändå som att det kan vara på gång. Mm. faktiskt. Det skulle måste, vara ett visst det sabbar väl upp. Det upp, det kanske sabbar upp liksom laddningshubben. Det är där det ligger man ska se skeppen när de, de dyker upp ja, i den hyper hyperdriver Gör det och, ja. innan laddningshopen Nej, men gör gör den all när den har hittat alla spelare som ska spela ja ja absolut äh, men jag, det, det kommer nog komma <laughs> jag får bara den känslan om att man vill ändå kunna styra vilka baner kommer för att mm. trots att det finns relativt många fortfarande för att vi är faktiskt bara fortfarande inne i Liksom, ska vi kalla det för spädbarnstadiet av ett fullt spel. Liksom, nu är det ju liksom, de första versionerna efter alfa och betan är färdigtestade. Färdig mm. Spelet är ju faktiskt nysläppt. Så att det, det kommer nog komma, jag tror det. Vad är det? Det, är typ, det finns två stora maps där vart man har fordon i. Ja, Bastion är och eh, vad fan det och nu heter på månen. skiten. ja. Men, så, och sen hur många mer, mindre maps har vi där? det? är fyra till, va? Så vi har typ sex maps totalt. Eller vad har vi? Nej, ja, det är väl mer maps än sex... Jag skulle tro att det är... Ja, det 6 eller 8. Det, det är något sånt. Mm. Uh, sen det är det inte alla maps som funkar i alla gamor, som, som jag sa innan. Som uh, nej, Bastion, nej. Bastion och uh, Team Deathmatch. Nej, nej, nej. Uh, bort med det. Men all, alla maps är väl inte öppna för alla gamor? Nej, det, det är det också. inte. Men den, den ska inte vara med i den playlisten, enligt mig. Det är likadant uh, mån, uh, Månbanan som var med i betan. Den, mm. Är mm. Är det... den är också för stor för Team Deathmatch. För att det bli, du har inte den här naturliga... Stället på kartan där folk samlas. Och mötas. Här. Men över, alltså överlag så alltså kartdesign... Det skulle ju inte funka i Rumble heller men de är inte med där. Så. Nej där är de inte med till exempel. Men alltså överlag så är kartdesignen i Multiplayer-banan riktigt riktigt bra. Det är alltså riktigt bra Ja, bana. Den har jag ingenting att klaga på. Det, är, det är bra det Det har de verkligen lyckats. Speciellt den här Shorts of Time Venus-banan som var med i betan mm, också. Den är skitbra. Det är verkligen fantastiskt. Det är, den kvantitet det är kvantitet. bra med den att den funkar både till Deathmatch och Control. Båda ja. hanterar den väldigt, väldigt bra. Den, är säkert den finns säkert med i Cellverse-playlisten också, den här med reliken. För... Ja, för... Även om jag tycker att det skulle vara lite väl Att skruva ner det med sex spelare Det mm, mm. Uh... Ja, är ja, hej, hej. Ja, alltså, där, det, det, det var på gränsen Att den är lite att den är för stor då Men okej, okay. den skulle säkert funka till det också För den är, den är så balanserad ja. Men liksom, liksom hur, mycket, hur mycket skydd Man har runt trängen och sånt där liksom, Allting går i en stor jävla cirkel alltså, Som nu... alla andra banor förvisso men... ja, Jag nu har aldrig varit så ny med banor som Shorts of Time, sen uh, Call of Duty 2 Och Quarantän uh, Mm. Uh, nu har inte jag spelat. Jag har spelat en hel del Battlefield och Call of Duty och sånt där emellan Men Quantan var faktiskt. I, i princip. Call of Duty behöver ju inte vara så kända för sina maps Nej, sina men. Så för att ha bra map Nej, men den var i princip perfekt Quantan. Den var riktigt, riktigt mm. bra. Och Shores of Time mm. är riktigt, riktigt bra också. Det mm. uh, finns det en del andra banor, eller kartor som är helt okej. Okay, men det är helt beroende på vilken game-mode. Men uh, på tal det, har ni fått köra Exodus Blue en gång? Nej. nej. Jag fick göra det en gång, jag bara puttade in det och nu... Är det den exklusiv Ja, det är den som är på U-gården. Ja. Varför kommer inte den oftare ut Ja, det undrar jag också. Och vilken game-mode är den i? Den ska funka till alla game-modes i princip. Jag har aldrig sett den. Vi fick den fan i Team Deathmatch, jag för mig. Ja. Alltså, det... det är därför jag vill ha typ lite mer voting när det kommer till mapsen, så att man kan få <coughs> de mapsen man sällan spelar. Det känns som att jag alltid spelar samma maps oh alltså, speciellt nu när de två banorna är alltså exklusiva på PlayStation så borde de öka playlisten på dem för att ja. verkligen visa dem. Eh, eller visa dem den eh när Fan vad surt att sitta och, och, sp och, och spela alltså Crucible på en Xbox och så låsa två maps. En en det är så väl ah, okay. no. eh, oh. men ja det något nu när Venotup den här eh, och, eh, Kartan på catapult som var med betan också. Jag är totalt mm. avskyddat den under betan. Men jag har börjat gilla den mer och mer. Uh, den är ju... Jag gillar den också. Storleksmässig sändning som Shorts of Time. Och den, mm. den funkar på control och sånt. Den känns så avskild. Den är så här, Det är som två små maps i en. Tycker jag. Vad menar du då? Nej, alltså det, det känns som så här. Den är ju liksom... Fan, nu kommer jag ha skitdåligt ordförråd. <laughs> alltså, <laughs> du tänker på Rusted Lands som var med i ja, betan. Ja, precis. Där. Det är en massa sönderskjutigt, det står en massa förfallna hus, och det är rost ja, överallt. Ja, precis. Och... Precis. Jo. Ja, den jag tänker på. Ja. Men jag tycker att den, den känns som två, alltså två maps i en. Det känns bra liksom. Det... Jag vet inte, skit alltså jag, jag, jag, jag gillar alltså vertikaliteten av att det är väldigt mycket alltså både alltså den är två nästan tre plan eh, på ja. den så att nej den, den funkar riktigt riktigt bra. Eh, men om vi ska gå, alltså ta single player eh, nu alltså nu är det inte små täta områden alltså visst, eh, uppdragen är oftast i små täta områden mm. eh, men du har ju en hel planet i princip i alla fall 60% av planeten som är upplöst nu eh, vad ni tycker om alltså, överlag gör ja, det istället för att ha korridor eh, det här klassiska Halo upplägget mm. ja, jag, jag föredrar ju det, eh, lite tråkigt bara dock att det alltid är samma spawnpoint typ när du hoppar in i lite så kanske eller när du hoppar in i uppdraget. Ja, Spanpunkten har ju... Alltså, det den är alltid typ detsamma. Det jag har problem med i Patrol det är att du inte har fast travel mellan spelets och olika områden. Eller Nej, precis, det tar lite tar och bara får ta sig någonstans. Du, du... Visserligen så har man i skista sparrows. Men... Jo men du ska fortfarande... Alltså, det är inte alltid du kan använda den heller. Och ska du då ta ja. den... Nej, vissa inomhusområden så kommer du... Ja det men alltså, det är ju bara göra den innan och sen ska du bara glida inomhus med den. Jo, det, du jo, jo, du det vet Du kan inte spana den inomhus bara. Med Nej. Men ändå, alltså ändå, jag vill ändå ha, ändå ha i alla fall på jorden. om man ser, Det är mm. väl den som alla känner igen oavsett hur långt de har kommit till spelet om de har spelat betan. Eh, du har en spawn point där du spanar då när du startar Patrol. Sen skulle mm. vi ha en borta lite åt det hållet där du är när du startar st eh, Strike Missionet. Ja, eh, nu vill eh, jag för det. Ja, där. precis. Det, alltså, det är en, visst, det är inte en jättelång väg att springa eller åka med, med din Sparrow. Men Nej. bara ha fördelen att kunna hoppa däremellan Uh, på sätt. Eller att du väljer när du kör patrol, att var vill du starta på banan? Vilket ja, område? Vilket område? räcker med en spawnpoint per område. Ja. Hur många områden ja. finns det per planet? Fyra eller vad är det? Fyra eller fem områden beroende på storleken. Mm. Uh. Jo, den har fyra va? Jo, den har fyra, ja. Sätt en liksom en per område. Det är... Välj patrol och sen väljer du var, var uh, vilket område. För där är ju alltså vissa uh, de här, nu du se vad vet, bara Exotic Bounty som har det här. Men i Exotic Bounty har du att du ska hämta en viss grej från ett visst specifikt område. Och då ska du springa igenom hela området. Mm. Det. det blir så, även om du bara plockar upp ett side mission patrol. Bara rakt upp och ner. Det, det är allt för ofta. Som att det är liksom i helt i andra änden av planeten. Man måste åka hela ja, vägen. Och så plockar du upp ett nytt, då ska du åka hela vägen tillbaka. Tillbaka, exakt. Det, det är fast... Då brukar jag oftast bara ta bort det och välja upp ett nytt i närheten som förhoppningsvis är i samma område. Ja, det de i... ska ju vara helt random men jag har sån jävla jag plockar upp dem, så det är alltid det andra. Man måste alltid mm. åka helt till andra sidan. Varje också. gång nästan det, det ska vara random Men det är bara ja, då, då skulle jag säga att Då har de ändå misslyckats Med designen När man får, alltså, när man får upp Sådana små grejer alltså, nu det, det känns lite mer som Ett ilandsproblem e Visst att Det är inga, alltså, det, det är inte <laughs> Konstigt, Vi pratar om tv-spel Det är ilandsproblem e ja. Det är iland e kan inte bli ja. mer iland e alltså, alltså, ja, alltså det är inte så att Du ska, du ska cykla från Eller New York Ula. Till Los Angeles Det, det, är, inga, det är inte sådana sträckor Men Nej nej nej Men alltså man har, man har inte hur mycket tid som helst När man spelar alltså, du åker ner på en patrol, du, du är där för att göra bounties. Du är där för att farma mater material som du kan uppgradera grejer och sådana mm. grejer. Då vill du ändå maximera uh, speltiden. För kommer du som när du kör patrol på, på, på jorden uh, hela det första området är helt meningslöst på level 2-gubbar. Det är bara att titta på dem så uh, försvinner de. <laughs> uh, alltså, då vill du bort till andra delen där det känns lite mer lönt att göra någonting. Mm. Och då får, får du spendera de första fem minuterna med att transpor transportera dig. Och det, nej, jag, jag, vill, jag vill gärna se det. Uh, Någon form av Fast System där. Men det är ju som sagt... Också någonting som kan komma senare. Det kommer ju... Alltså mycket kommer att ändras. Om ett halvår kommer spelet se helt olikt ut än vad det gör nu. Ja, definitivt. Uh, ja. Och så har vi fel Nej men Men hur gammalt är det Det är, det är inte ens en vecka gammalt nej, nej. Liksom. Det är... Alltså det är som Limpan sa innan att uh, Bang är väldigt bra på att lyssna på sin community uh, Vi märkte mm. det redan Under betan att de, gjorde, de gjorde hotfix ändringar under betan också uh, På små grejer Så att uh, Nej där, där kommer ju mer system. Alltså, Det, det är ju inte detta ett single Så alltså, Det är inte ett MMO Men det är så nära ett MMO vi kan komma det är en online värld. De måste ju lägga till grejer och fixa grejer eh, för att mm. hålla kvar sin spelarbas Även om de inte har någon månadsbetalning och sånt, så vill de, även, vill de ändå hålla spelet flytande. Ja, så alltså, de kommer ju bara. Alltså, som sagt, man ju har en tioårsplan med Destiny så att det, ja. det är bara gilla läget. Och det, det är intressant det är att folk tror fortfarande att en tioårsplan den 10 innebär bara detta spelet och sen att DLC. Men, men, men det, de, typ de sa 2-3 Destiny. Ja, de, de sa 10 för franchiset. Mm. Så att vi, kom, vi kommer få Destiny 2 om tre år eller någonting sånt. Ja, det, först får vi ju DLC nu. Antagligen är det, är det bara två stycken eller vi kanske får en tredje expansion. eller något Det är två. I vi har... Två utannonserade annonserade ja, det i alla fall. Men sen så vet man inte hur många vi får till Destiny 2. Nej, där kommer, där kommer vi komma med. Det är att Om du kollar på planeterna så, så har vi inte varit överallt på planeterna. För det är områden som har, som har namn som vi inte har varit mm. på. Vi har ju planeter också som vi inte har besökt. Det är, vad är det? Men det är fyra ställen man kan vara på i Destiny. Alltså av planeterna äh, som finns på kartan kan man ju åka till alla. Ja uh, men alltså precis men det är ju bara fyra. Alltså det är ju jorden, månen och sen Venus och Mars. Ja och Reef. Åh yep. ja, oh, på tal om det. En liten, en liten uh, snabb anekdot. En multiplayer uh, i, uh, i pvp -n. Crucible. Hamnade på Mercurius. Oj, jag också jag tror det var en rumble match. Måste ha varit. Ja, så att att den, vi att planeten, planeten finns eh, I alla fall i, i, i PVP Finns det. Vi kommer förmod förmodligen räkna ju då Med typ så andra delsen eller någonting Kanske vi hamnar där Nej, alltså Vi vet redan var Vi vet var förstås kommer att placera sig Och vi vet på ett, ungefär var andra kommer att placera sig Okej, okay, men tredje ramad men, varit... äh, Ja, men det är ju de här små expansionerna, Men sen kan det komma en större expansion Där de då lägger till en hel jävla planet Och mm. Mark Markurus är ju inte helt omöjlig Uh, nej. Som äter valet Det känns ju som att de har tisat den så att... Ja precis, sen har vi ju lite andra planeter Att välja på därefter också uh, I subsystemet mm. Så att, uh, att, uh, att Att det kommer ju vara att göra framöver det, det har jag ingen som helst Tvivel på Vet ni vad jag hoppas på Att det dyker upp i Destiny 2 Apelsenor Va? Va fan? Nej Nej Släpp <laughs> <laughs> släppte, släpp fortsätt Ja, nej ni vet, alltså skeppen man använder i loading mm. de är ju bara kosmetiska. Jag önskar att vi får ett användningsområde för dem, typ Space. Battles eller du, något. Du vill ha spacehogfight? <laughs> jag vill ha typ Battlefront 2 spacefights. Kan du inte bara köpa att sci-fi... Men jag vill bara ha det, för varför ska de bara vara kosmetiska? Helt onödigt. Har de inte på att jobba på ett nytt Battlefront just nu? Jo, jo, jo. Men, jo. men då. Jag vill ju se att Bungie gör, de kan göra det superhäftigt säkert. Jag vill bara ha en användning för det. Okay. Alltså, de lyckades jag inte ens peta in... Är alltså, annan... Även trots mycket skrik så Petrum är aldrig in Space Battles på riktigt. I alla fall inte pvp mode i till exempel Halo, Halo. Reach. Nej, det och det var väldigt... Det var, man ville ja. verkligen alltså, ha kom, det, men kom de det bara inte nej. Där, så lär vi inte vi, ja, de hemma. jävla dicks... Alltså, jag tänkte så här, jag bara... De använder det som teaser för Destiny. Och sen bara, nej. Det är en annan <laughs> grej som, eh, som jag vet att... Eh, just Angon och Sparron. Uh, mm. Du kan ju uppgradera den så att den åker snabbare och hela biten, det är, bara, det är ja. fortfarande bara en transportgrej, men varför lägger de till så att du kan köra Sparrow Races? Precis, det hade vi också vilja ha haft, och det är okay, för övrigt, jag måste ge dem fett mycket cred för att det älskar att åka Sparrow, ja. det känns verkligen som att man skulle åka en speeder i Star Wars. Ja, det har, ja. ljudet, alltså, de har ju, de ju ljudet. De, de, de har ju helt fräckt och vårdslöst Samplat ljudet. Det, det ja. är helt klart. De har ju bara alltså, det är så jävla grymt. Jag älskar åka med spärren. Jag kan bara åka runt med en ett bra jävla att Bara för att jag gillar det. Ja, jag får sån känsla att när man åker runt med en, att jag vill ha ett nytt wipe spel Uh, ja. Köp en vita, Wipeout finns där det är skit. Nej men det har, har inte funnits något bra Wipeout-spel Sen uh, nej. Wipeout nej. Jo, du har inte spelat det Nej, det finns inget bättre efter trean Men ska vi, ja. vi kan släppa det, ta det till en annan mm. Se jävla reaktionär <laughs> <laughs> Känns som jag är, är en gammal gubbe nu typ Allt var bättre för uh, Att hitta med köpen um, <laughs> Jag är bättre för uh, Men uh, Linus, överlag ja. uh, Vad tycker du om Destiny? Åh, um, oh, herregud. Vad tycker jag? Ja. <laughs> kan du alltså, betygsätta Destiny med 140 ord? 140 tecken för att köra Twitter-varianten. Ja, precis. Nej, men... <laughs> Destiny, alltså, det är... Det är vad man, får, det, man får det man väntar sig. Man väntar sig någon slags hybrid mellan MMO och FPS. Och då får man i, i princip exakt det. Jag måste använda de orden MMO och FPS. Mm. Och... Alltså matchmakingen, det finns mycket att putsa och pilla med men den fungerar faktiskt, hur den ser ut och det finns så mycket att göra önskar vi hade kört klart storyn så man kunde liksom kommentera på den Det kan jag redan göra Ja men det behöver jag du det behöver ja. inte göra <laughs> Spår jag nej, men Nej men alltså, Jag har fruktansvärt kul nu Alltså, att det, ska, det kommer bli lite jobbigt Lite framåt när Shadow of Mordor och Assassin's Creed Unity och allt det där kom. Man måste släppa Destiny, men det är väl rätt lagom vid den tidpunkten. Men fortfarande, jag är riktigt nöjd. Alltså, jag har verkligen fått det som man ville ha. Hypen var befogad. Vad är du för alltså, mindset till, till spelet? Alltså, vad var, var var för, alltså, förväntade? förväntade du? Förväntade du ut Halo, Mass Effect, ett nytt World of Warcraft i FPS eller vad? Innan vi fick ens börja spela utan bara fick höra om det. Ja, alltså när du installerade beta-klienten kan vi väl säga. Jag körde ju alfan också. Ja, okej, alfa-klienten. Så, Jag vet inte vad jag väntade med. Det jag hade hört var just det där med att det skulle vara ett mmo Jag vet inte, jag väntade med någon slags hybrid mellan ja, ska vi säga vi får nog säga Halo och World of Warcraft eller någonting. Och då har jag inte kört World of Warcraft typ inget ja, alls, så att det, det, var folk... det var ungefär så jag tänkte mig. Det var ungefär så jag tänkte mig. Jag märkte att det, inte, kanske det, sak, det har inte samma liksom djup som World of Warcraft. Det, det har ju inte. Om jag ska använda det ordet. Men nej, jag, jag fick det. Jag väntade mig. Det var en jävligt där. lång tweet, hör du, du. Ja, men jag har inte ens Twitter. Jag skriver inte på den i alla fall. Sammen då? Eh rakt upp och ner, jag fick det jag förväntade mig, jag är lite besviken alltså, men det är ett MMO så att det är förlåtet för att det kommer bli bättre med tiden eh, vi har redan pratat om punkterna liksom. eh, det där rakt upp och ner en klo, eller liksom en, en smash-up med Borderlands och Halo, med Halo-texturer typ och Halo-feeling och sen är det bara online liksom. eh, jag vet inte, jag har kul med det eh, jag kommer hinna tröttna på det någorlunda om typ en månad, men då kommer det andra spel så då är det lugnt, och sen när expansionen kommer då kommer jag hitta tillbaks, och då kommer det ha ändrats en hel del fram tills dess ändå um, äh, det är kul, det kommer vara spelet man kommer plocka upp då och då och spela liksom. man kommer inte bara lägga det på hyllan och låta det damma nej, det är du är nej. nya bra. <laughs> mm. alltså, är... okej, okay, för sig och sen måste jag bara nämna storyn, jag är väldigt story-människa, den är typ inte ett seende, jag bryr mig inte ens om den, den är typ värdelös så fick jag det sagt Ja alltså, jag har sett kolla det är vissa som har redan börjat publicera sina i vår recession går upp snart jag kommer inte göra, jag vill ta regression efter vi är klar med storyn det känns mm. inte det är inte fair annars. Har du, uh. har du eller har du någon typ plan när den kommer komma ut är det nästa vecka eller? Planen är nästa vecka. Uh. Uh. jag är rätt jag, som, som det står nu så står det växla mellan tre olika betyg. Uh. allt beroende på hur Tisan Strike kommer att se ut. Mm, och du väntar ju på Raiden också. Ja, eller Raiden på tisdag. Mm. Uh, och sen då har storyn utvecklats. Men uh, sen är det, när jag sett recensioner att de är nere och snurrar i 5 och sexa. Mm. Uh, jag, jag skulle verkligen inte hålla med om en sexa. Uh, definitivt Alltså det beror ju på vad de har för mindset när de har gått in i det. Om de Men spelet är väl ändå inte i närheten en tia? Nej, det, nej, nej, det, nej, nej. Det är det inte. Uh, det har den en bit kvar till. Det är bara ja. att ansertera. Uh, de som sett en 10 på detta... Då vet jag inte vad de håller på med. Mm, uh, cash money. Ja, det måste vara Alltså, det är någonting som inte stämmer För att uh, Destiny gör har väldigt många grejer. Den, den har ju Halo's nästan perfekta kontroll. När du styr och mm. skjuter. Det är, du kan inte kala, klandra mekaniken i styrningen och allt sånt. Det känns riktigt bra att spela det. Men du har inte Helos story. Ehm... Um, du har inte world, alltså, mängden och grejer att göra som du har i World of Warcraft. Uh, du har tillräckligt mycket bra för att du ska hålla dig sysselsatt. Vilket är bevis på att vi fortfarande uh, är klar med storynän. PvP har fortfarande i sina skivanker. Den, den, den är mer casual PVP skulle jag vilja säga. Ja. Uh, den är jättekul. Jag menar, jag menar, som Innan jag spelade Destiny nu, nu. Jag har aldrig spelat ett FPS- på vår konsol. För att FPS och handkontroll har aldrig varit kompis med nej. mig. Nej, tills nu då? Tills nu. För att, nej, men när jag kan springa runt i PvP-banor i vissa matcher när jag ligger på topp 3 och mm. ligger på kill-death-ratio på över 1,5 då börjar jag tänka efter. Då är det ju någonting spelet gör rätt. Även, även om det här är sådana matcher där allting går åt helvete och man ligger sist på listan och typ fått en, en kill och dött 300 miljoner gånger. Så, Svurit och skriket och ja. tugga fradga. Rulla, vill rulla alltså, sig. Rage är ett bra sätt att beskriva PVP på det här Ja, alltså vill rulla ihop sig i fustställning i hörn Och dricka fel uh, <laughs> uh, Inte det valet jag hade tagit av. Eller dricka kvarg i hörn. ditt fall <laughs> Ja, precis uh, Nej, men alltså Man kan ha jävligt skoj med multiplen ändå Alltså för att mm. Multiplen är extremt underhållande Uh, ja så att, alltså den är... den gör väldigt mycket rätt. väldigt rätt men den oh. den uh, den, inte, den hoppar inte över ribban uh, på något det av det är men alltså det den gör mycket rätt men inget perfekt Preci, precis precis uh, det, det som när man kommer närmst nej det är ingenting som är alltså det som är bäst är ju helt klart att de verkligen har lyckats med spelmekaniken. Där, ja, det, Gameplay. Det, det. Ja, det, det, är inte, det är inget jättedjupt RPG-system. Det är ett fullt tillräckligt RPG-system. Mm. Uh, PvP är uh, fullt tillräcklig. Uh, jätteunderhållande. storyn är, är som ett standardstory, MMO, fast lite, lite bättre. Uh, det, är inte, det är ingen, ingen Strindberg-story vi snackar om här. Det är inte Mass Effect liksom det Nej, precis. <laughs> alltså, vill man ha Mass Effect-story, då går man till Mass Effect eller Halo. Alltså den typen av spel. För det känns lite som att storyn här finns bara för att du ska ta dig från punkt A till B. Ja, det är från, ta dig från planet till planet. Förklara varför du ska i planeten. Förklara varför du möter dem du gör. Inte mycket mer. Alltså mm. går man in med mindset att eh, det, det kommer vara en Mass Effect och Uncharted story. Då är man helt ute och reser. Då kommer man bli besviken. Uh, men jag tycker att storyn är ändå fullt tillräckligt underhållande. Även om den inte är superbra så är den, är den uppe där med bland de bästa MMO'erna som Guild Wars 2 till exempel. Den, är, den, den finns där men det är ingenting som du vill skriva hem om. Eller, det är ingen djup lore. Även om du har Grimoire Cards som du kan låsa upp som tillför mer i historien så är det inget universum alltså, som är uppe i Mass Effect-klass. Ännu. ännu. Nej precis ännu men jag tror inte de kommer komma där heller. Mm, uh, Nej, okej, okay, Mass klass är svårt att nå såklart, men alltså Halo-klass ha, ha, Alltså grejen är att de där tunga grejerna som det hintats om att det har hänt, mm. eh, till exempel Reef, liksom den där platsen man kan besöka i historien, ja. eh, liksom där det kollapsade, liksom det finns ju knappt någon info om det i taget, det, det är sånt som det jag fattar för att som för att veta sen. Därför att mm. en av expansionerna utspelar sig Reef bara. Mm. så att, så att uh, vi får, vi får uh, mer men alltså jag, jag stör mig lite på att folk som börjar alltså, spegge alla över Destiny Just. Bara för att de är klara med storm på 10 timmar? Eller? Nej, alltså för, för det första folk som rushar igenom storyn och, och knappt inte lyssnar på vad som händer. Uh, och sen förväntar sig alltså en uh, single player och fokuserar alltså jämför med Borderlands. Ja men Borderlands story är mycket roligare. Jo, men Borderlands, visst den har online-komponenter att du kan spela med andra. Men det är fortfarande ett storydrivet spel. Destiny, ja, alltså. Destiny är ju inte ett storydrivet spel utan det är det här sociala Uh, nu vill jag inte använda ordet för det börjar bli ett modord idag. Det är ett online-spel, uh, det är inte story drivet på det sättet som Borderlands och uh, alla andra är. Nej så men, alltså trots det jag sa om det att den inte är så mycket att hänga i julgranen, eller mindre, så är det ändå, det är, det är MMO-et, för det är ett MMO, det är bara gillar läget. Uh, det är med bäst story, det är bara... Det är inget annat MMO har en bra story Ja, jag skulle säga Guild Wars 2. Uh, men um, ja, jo, men alltså det är bland Och det är, alltså är, alltså... är tar ja, alltså är... ta sen att man faktiskt inte behöver vara liksom social och snacka med folk om man kör Destiny. Ja, du kan inte det sånt alltså, grejen med folk. Ja, du kan dansa. Ja, you, ja. you Nej men them. alltså, när man kör fireteam och sånt där typ när man kör en strike eller någonting Det enda gången man behöver vara riktigt koordinerad Och verkligen jobba som ett lag på riktigt Det är, under, det är ju det är när man kör raids sen Allting annat behöver mm. man faktiskt inte Man kan faktiskt spela Med på och hard, kanske, så Nej. Och spelar typ uh, strikes Så är det bra om du kan så kommunicera att... Ja, det, visst, det, ja, det, det är det bättre, krävs men inte det på samma inte det. sätt, men alltså, det jag menar med att liksom vara i Fire-team. Liksom, man blir alltid Fire-team när man kör strike. Mm -hmm. eh, men eh, Man behöver inte, man behöver inte liksom vara så koordinerad som man kommer att kräva att vara i, i raid, Nej, det i, det. när det blir sen. Det är det enda de har gått ut med att här måste ni liksom vara en enhet, här måste ni jobba tillsammans. Allt annat mm. kan man faktiskt ta sig igenom ja. utan att, utan att liksom vara teammates på riktigt. Mm. Så det är positivt eller negativt Ja, liksom det, det, Folk som vill spela ensamma kan göra det tar sig igenom allting och få, låsa upp nästan allting Jag tycker det är rätt bra ändå mm. Alltså jag hade ju aldrig kunnat rekommendera Destiny till någon som bara vill ha Ett singleplayer single single nej, nej, nej, nej uh, Men det finns ju faktiskt folk som kör typ Hur ska vi säga, folk som vill köra Ska vi ta typ Diablo Och vill köra det ensamma, liksom, visst man kan gå in i man kan gå in i samma party som folk, man behöver inte sitta och liksom snacka med folk, man bara spelar tillsammans. Det är det många problem, att man inte vill sitta och chatta med liksom okända människor och så. ja Det behöver inte jag här heller, det är det som är för Nej, det. nej, nej! Det var, det jag, det var därför jag ja. jämförde med typ Diablo. Nej, men precis. Alltså, jag har ju som, sagt, som jag sa tidigare bara spelat står storyn hittills på min Warlock då, själv. Mm. Och det har ju funkat. Eh, absolut eh, Men det är så mycket roligare att göra det med vänner de Absolut Allt ja, ja. är roligare mer är roligare tillsammans ja. I den här typen av spel Men eh, fan, nu har vi väl på gott tag. Ska man ta och börja runda av, eller har vi mycket mer att säga? Nej, egentligen att vi inte. Kan alltså vi kan prata om det här till döds, men då kommer vi bara gå i cirklar. Ja, det, det, alltså det känns det vi kan sitta och äta, det är liksom gå igenom vad som har hänt och hur, hur jag poppar popcorn och, och det, här, ja, liksom, det är... Vi kan ju faktiskt ta upp det där Det här är rätt just angående klasserna. Papa Ja, vi ska förklara det här, det här är rätt intressant. Eller, jag fattade intressant inte ord. först Han fick förklara en gång när jag, när jag hängde med. Jag bara, nah, äh, när vi satt och lä läste klasserna då, inför lanseringen, när vi satt och väntade på att du skulle gå ner. Och då såg vi då Sunsinger, som är äh, Warlockens äh, sub äh, andra subclass. Mm. Den lät som den var äh, mycket mer äh, buffer, äh, hjälprede fokuserad. Äh, vilket den är, den är den också. Men jag har märkt att när han dr drar igång sin Radiance som, som ersätter då supern. Då, för det första sprutade bokstavligt talat de här orpsen som gör att dina lagkamrater får upp sin super snabbare. Så som man står och popcorn uh, mm -hmm. Alltså ja, ja, ja. de, ba, de ba Därför att när jag aktiverar den mm. Aktiverar den Radiance Då är det så att då hanterar den Inte i, inte i tekniskt mer Inte i pvp så funkar så räknar den inte det som det eh, För det räknas inte mot en som Bounty use super så räknas den inte Men aktiverar man Radiance Så gör det så att alla meleys och alla granater Liksom poppar de där Orbs of light som laddar upp Supern för, alla, för ens Lagkamrater och, ah, yeah. och grejen med ratings Är att granaterna De laddar upp så fort Så att Så när jag står där Och chaggar granater Som en galning Då ser det tydligen ut Som att jag poppar popcorn Så att Och det här Det buffar verkligen Det, det måste vara den klassen Som buffar Något otroligt, För att Christian och Marcus De får Deras super De går upp så fort Konstant Hela tiden När jag så, drar igång den där Ja alltså det Alltså den är Alltså som, som buffar Är den ju Helt otrolig Alltså i PV För jag menar ett, ett optimalt raid-party sen i framtiden är väl en av varje subklass ja. ja, Det var jag... grejen från början var att jag, jag tar Sunsing, jag vill vara Warlock, men jag tar den. Jag tar den, ja. Och så nu jag tar den, den pucken var... liksom. Och så, så, tycker... så märks jag att den funkar faktiskt kanske bättre än Voidwalken i PvP också, liksom, ovanpå. Det tycker jag i alla fall, personligen. Mm. Mm. Så att jag ska vara en buff... Jag tycker att den är minst lika mycket offensiv som Voidwalken vid ja. det här laget. Alltså. Ja, det skulle jag säga. Plus att du får den här buffen alltså, till din lagkamp. Alltså att, för, att, ni får, att ni får lite, ni får Song och Flame, så alltså att ni kan leda granater och ja, ladda lite snabbare. Ä, ä, även om de inte laddar lika snabbt som dina granater gör så laddar våra i alla fall 35-40% snabbare. Så att man kan under, under den här tiden upp och kasta tre granater istället för att kasta två. Så, eh, minst. så att vi kan bara konstatera att det, vi har sagt att Raiden, alltså det viktigaste... Och ha en raid sen Det skulle vara en Titan Defender Men du vet det fan om inte Om inte en Sunsinger Kommer att vara lika viktig ja, Därför att den, kan, den kan ju poppa, göra så att Defenden kan poppa sin Liksom sin, sin dome Mycket snabbare också Så att Ja vi, vi. Alltså balansa, bal, balans är Alltså balansen i Raiden här nu Alltså innan jag slutar jag, jag skulle säga att vi, Man behöver i alla fall En Sunsinger Man behöver en eller två Jag skulle säga två stycken Defenders Sorry du dog igen. Ja. Det är tre, tre stycken som skulle behöva en uh, Voidwalker en uh, standard För att få den här area effect attacken Från uh, Nova-bomben mm. Sen är det då frågan om två sista Det känns, alltså, de måste ju vara att... Behöver man verkligen en hunter? Är det Grejen det är att, att... Man behöver en hur, hur, stark det en, hur stark en Blade Dancen än må vara I PvE så är det så att Vid de där högre nivåerna Det känns ändå så att han kommer dö liksom, Någon gång under och där gröta gen, då kommer den så och dör. Jag vet inte om man faktiskt har råd med. Jag skulle Nej. säga att ganslingen blir bättre där för att då kan du skjuta på avstånden för att så måste in up close personal. Och när, du, när det vi snackar Raiden, då snackar vi alltså väldigt höglevda som toavlägg. Du kommer inte one-shota dem. Och har du då tre, fyra stycken där omkring det samtidigt så kommer du bli totalt massakerad. <får> uh, Men det här är fortfarande bara teori. <får> ja, det är ju fram till tisdag. Men jag, min, alltså jag skulle nu säga att ganslingen. Uh, i alla fall en gunslingare också för att få upp den här golden gannen för den gör ju så massiv skada. Och den är riktigt uh, bra. Uh, ja, och sen den sista snubben blev väl en, en striker titan för att du har ju också area-effekten från honom. Uh, så Fråga där. då innan, innan vi ska lägga ner. Um, mm, mm -hmm. avsluta. Vad föredrar ni i spelet? PVE eller PVP? 50 ja, inte 50. Nej, jag, jag, jag tror fan... Jag tror fan 50 50 på den. Alltså det, det känns som det. Ja, okay. alltså... Donk, ja. Det på. Vi får ju se hur rolig Raiden är och så. Alltså för att, ja, men som, så som ni känner nu. nu alltså, just nu är det 50-50. Så mycket vi har gjort nu. Då, då tycker jag det är 50-50 i alla fall. Alltså, Jag, ah. jag ser alltså Crucible som ett komplement. Alltså någonting man gör när man är... Eller rättare man, sagt, 55-45 fördel, ja. fördel inte Crucible. Ja, alltså jag ser ja. Crucible som ett tillägg där att när man är trött på att köra Patroso och bounties och sådana grejer. Då hoppar man mm. över till Crucible och gör några bounties där. så Det, det, det är två skilda saker. Uh, ja, det känns som två skilda spel. Ja, precis. Ja. Alltså, för uh. Det intressanta är att du levlar snabbare i Crucible än vad du gör i Pv. Definitivt. Uh, ja, jag i, I PvP så kan du ha en level 20 på en dag utan problem. Mm. Och det gör du inte i PvE. Uh, det, kan ta, det kommer ta... Jag vet inte... Uh, du fick väl in på... Onsdagen, när torsdag var det? Du blir level 20, limpen. Jag har level 20 på två dagar. Och jag körde bara PvP nästan. För att jag personligen föredrar Crucible. För att det var länge sedan jag spelade ett bra PvP-spel och det är det jag har lagt min fokus mycket nu i. Ja, nu när jag har spelat. Ja, det var väl i du. eller är det tog det två för dig också, limpan? Två, tre dagar någonting. Sen stack, jag, sen stack jag och jobba så var Kristian så var Lever 20 liksom. Så var, det, så var det klart liksom. Ja, och jag blev det i fredags tror jag. Jag var i alla fall. För jag var iväg halva lördag. Jo, fredags var det nu. Um... Hur var det nu innan ja, liksom ja, vi... Vi kommer inte... Hur långt det kommer att gå upp i level 20 ja, Vi är ju inte där för som en 3 fyra veckor liksom. ja, Det men... är väl så ja, långt det... det kommer ta När vi kan gå och, ja. och rida liksom. Nu står ja. inte man där på level 26 liksom, bara, Jaha, fan, vad snabbt ja. Jag bara Vi trodde ju att Vi gick ju in med inställningen att vi, det, var och lev... det var relativt segt att liksom gå upp i nivå Och, och tjäna, tjäna experience i i betan, alfan och betan. Och då sa mm. de att det här ska vi nerfa så det ska, kommer att ta ännu längre tid att gå upp i level. Screw that, det går snabbare än någonsin. Mm, men alltså är de, första åtta de första tio levelerna, det är liksom klart. ja men det är för att är på du har bounties två levelar tidigare. Ja absolut, mm. men fortfarande. Det är, jo, jo visst. Det, det, det, det, rent, det känns bara som att det går snabbare redan, från, även innan bounties också så känns det ändå som det. Ja, det är bara känslan. Det var ju torsdags jag blev över 20 för att vi skulle spela sen uh, storyn sen och sen havererade mitt internet två gånger på raken. Uh, och sen var folk iväg och där har ishockey börjat. Och sen har det inte varit story dess. Så förhoppningsvis, så, så förhoppningsvis så kan vi avsluta den här podcasten så att vi kan återgå till Destiny. Uh, ja bra, då runda vi av där. Uh, jag nej. får också spela nu. Nu <laughs> ja. dog vi igen. Um, jag, dog, jag dog igen. Du är revivad. <laughs> ja, precis. Um, Dacktap heelingsspel. Ja, fortsätt. Uh, nej, men alltså recensionen är på väg. Uh, vi vill inte stressa recensionen. Uh, det tjänar ingenting till. Men målet är att den kommer upp uh, i slutet på uh, denna veckan. För vi slänger upp den här podcasten nu på tisdag. Uh, och det är samma då Rekommendation. som. Rekommendation. Destiny är ett bra uh, Alltså Jag skulle säga att alltså. Helt ändå, alltså går du in med Mindset att du vill ha. en Grym story kan man ju spela själv. Uh, Köp Mass Effect. Eller Halo. Uh, vill, gillar du PVP? Uh, FPS-PVP? Destiny är någonting för dig. Gillar du MMO-biten och du saknar MMO på en konsol? Destiny. Är uh, det DC Universe online det funkar också? Nej. Jo, det är kul. Cool. Det är mycket... Nej, jag skulle inte säga det, men... Um, <laughs> uh, som ett alternativ till DC Universe då. Uh, yeah. Men, nej alltså, blir inte avskräckt att eh, storyn är lite slutstartad. Det tar lite stund att komma in i det för att, och där, det kanske ser ut som att det inte är mycket att göra. Men tro mig, så fort du blir level 20 då har du ännu mer att göra. Plus ja, det att det kommer. kommer mer grejer hela, hela tiden. Man blir alltid, alltid sidetracked. om man är äggad att hela tiden jaga liksom starkare och starkare gear och har på sig. Ja, det är ju Diablo-effekten liksom. Man, blir en Man, vet Man vet att det finns Man vet att det kommer någon Det är bara det att Det kommer alltid Ja alltså, det är, alltså no, lite kritik som jag har hört innan också Nu uh, kommer vi aldrig ut härifrån Här uh, just den Luten. Uh, folk sa då att Nu säker jag alltså folk som har spelat typ 5-6 timmar de har, de har inte lämnat jorden. än de är, de är på level 7-8 Och uh, de tycker att Ja, men Borderlands har så pass mycket... Även World of har så mycket mer... Det, looten kommer så ofta. Mycket, ofta. Så jag har inte, hade inte problem med det för att... Då, så är det bara vänta tills den kommer till 18+. plus, Då kommer luten mm. droppa. Det är inte så mm. att det blir popcorn-effekt. Att det kommer mycket loot överallt hela tiden. Men det, när väl luten droppar... Så det blir, märks så, när man passerar gränsen. Ja. Det märks. Och plus då att du kommer få grejer lite som uh, Diablo att det blir uppgraderingar hela tiden uh, oftast uh, om man inte får man massa hela tiden som man inte vill ha <laughs> <laughs> uh, det... Peak. Ja, Det, ja, jag menar, Ooh, alltså, det... vilken det... intern grej det där är liksom. uh, <laughs> jag hade, jag var så sur på... under beten att den ville droppa Puls till mig hela tiden, den ville inte droppa Autorifles under uh, någon konstig anledning uh, det verkar vara bättre nu, för nu har jag fått ett Schengen E som är bland de sjukaste auto-rifles jag har sett äh, i, i Destiny. Äh, jag har maxat... Jag tror vi har snackat om denna innan. Det ja. gjorde vi äh, när det började. Nu går vi runt i sidan. Ja, precis. Nej, men alltså, som sagt, äh, om ni vill vänta på recensionen, vänta. Men annars, ge, vill ni ha ett, ett schysst online-spel med PvP, gilla spela med kompisar, även om, du, även om du inte behöver spela med kompisar, för då finns alltid folk och gör en upp i Fire teams. Äh, så de, ge Destiny en chans, säger det är väl säkert inte många som inte har testat Destiny under betan för det var ju typ nästan 5 miljoner. Mm, är Men uh, är att du, du kan, när du är trött på Destiny om en månad eller inte trött när andra spel kommer så kan du ju lämna Destiny och sen komma tillbaka senare. Uh, du är inte... Ja, första expansionen kommer ju ändå i december. Ja, jag menar jag kommer inte spela mycket Destiny under oktober för nu kommer ju både Shadow Mord och massa andra spel. Uh... Ah, ja, har scendrag. Vad? Jag har för scendrag. Under hakan, ja. eller vadå? Nej, foten. Aj. Satan. Okej. Okay. Så, det var bra. Um, det var en segway för någonting. Ja. <laughs> Keep it rolling. Nej <laughs> Vi börjar närma oss uh, två timmar nu, så vi ska väl avsluta. Uh, men som sagt, recensionen kom upp i slutet på, Jag vet inte hur många jag har sagt det här nu. Uh, recessionen kommer upp i slutet på <laughs> veckan. Närminnet var det? Vilket närminne? Uh, Vem är du? Va? Var kommer du ifrån? Har jag ätit? <laughs> Ja, Det har jag faktiskt inte gjort så jag ska göra det innan vi fortsätter spela faktiskt. Jag sitter och har, har lasagne som står och väntar på mig. Vi blir nice. vänta med tiden. Ja. Okej. Okay. Uh, nej men som sagt detta var avsnitt <laughs> uh, jag försöker tänka å, Avsnitt åtta, tack. Åtta, uh, en enkel åtta. En enkel åtta uh, av podcast select. Uh, nästa podcast kommer väl inte fram som två veckor. Uh, vad vi kommer ta upp då har jag ingen som helst aning om. Den uh, kommer när den kommer. Ja, den, den får komma när det kommer. från två veckor så... Äh, ja, då börjar riktigt riktiga... Jag ja, riktiga höstsäsongen drar igång. Uh, mm. Då är vi ändå... Release dagen för Shadow Mode. Uh, yep. Så förhoppningsvis så... Uh, är en baggut brytet då. Och du kan snacka lite om den. Annars får vi snacka om någonting annat. Det finns säkert uh, knyppling Eller uh, annat att snacka om. Om inte annat kan jag alltid snacka lite om Persona 4 Golden. Uh. Nej, Nej, okay. uh, eller inte, eller inte. Uh, Nej men som sagt uh, Till nästa podcast Vi hörs, hej Boom, bitch